الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينظر بأسا شديدا من لدنه وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنًا مَّا كِسِينَ فِيهِ عَبَدًا سورتِ کَحف سورہ بنی اسرائیل نزول کے پسورتِ غاشیہ پسیده دی صورت نا دریم ایسا د قرآن کریم ذکر کئی دواتر صورت سبا پوری چه اگه که شپالس صورتو نا دی او دی که د برکاتو بیان کئی صورت که ها اگه صورت ذزیز النزول سرا او یازر ملائک راغلو امام رازي ذکر کوي او د دې سبب دي چې انسان په دجال نه بچ کیږي مخکې سورۃ سره مناسبه تا دي چ بنی اسرائيلم شورو شیو او ذکر دیو معجزي سرا چې اسرا به عبدہی او سورہ کاب شورو کئ او قران سرا چې دام یو معجزہ وانزل علی عبدہی دیم داو چې شورو کلو په لفظ د سبحان چاری کې او و دا عیوب و دا نقصاناتونا چدا مرتبه مخیه او دا صورت شروع که پا حمد سرا چگه که دا صفتون و دا کمال اللہ لر او دریم داو صورتی بني اسرائيل خطاب کړو په حمد باندې چې وقل الحمدلله الذي او د شوروک په احمد باندې چې الحمدلله الذي څلورم دا چې دغه په اخر کې هم نه فکرېو د اتخاذ دا ولد چې ولم يتخذ او دیکن امید صلو رمیت که وی چلیون ازراللزین قالوا تخذ الله و لدا قرآن دیده پار راغلی چې دو خلق ایری چلی اللہ و لد ثابتی این زمدہ او چمخ که او اسباب صلو ر بیان کلیو چه دو دو خیده او جن عذاب پا دنیا کی رازی انکار دو احدانیتنا، دو معجزاتنا او خراج رسول د غبران شړل او استحذااب رسول هغې په ټوک کول او سره کهاب کې د سور شو بهو جواب نهدي شپم دا چل ته حجرت پې بیان کړی او دیې به حجرت اصحاب که ذکر کوي او وَمَا دَاو جېغي کې سوال شو پیغمبرنا نو صورت کې جواب نه رااله د سابق القرنین په حق کې او تم دا او چې بنی اسرائیل کې وي او ما تم من العلم الا قليلا تاسو له چې کومې لوندر کړې شي قليل دي داغه تفصیل لپاره واقعي رسول الله سلام او خضر عليه السلام راول الته ویلو چې کله قیامت شي وجيناکم لفیفا تاسو بطول راغونکم په یو ځای کې دلتوم اخیر کی بوی فیضا جا وعد ربی جعله دکا دلتوم لقرآن تعریفو وننزل من القرآن ماهو شفاعون او دلتوم ناوی شان ذکر کیو زواجر منکرین الله په صورت دعواده اثبات توحید په نفد المغیب سرا چې غیب دان صرف الله دی ناسه اب کفو ان پیغمبر دې موسی علی السلام او حضرت علی السلام دې نزل قرنین او <سؤال> نبی با قید علم <سؤال> غیب مخلوقاتنا <مهار> او اس بات الله قید چې لرا چلہو غیب السماوات <سؤال> والاردی او سورت کې اول تمہید دی اتو و یا او بیا سلور بابو نجی دا او الباب نهما ایتنا تر چبيس پوريش پګښتمنه زکر کوي اودو يم باب د شپګښتمنه تر شپېتمه 26 نا تر شپېته 60 آیات پورې بیا سلوونه مې سان 101 پر ذکر کئ په دیوې له یسع کې دغه د شوهې کې دا سابقه افونه چاږي خپل ځان نه خبرونه شو او دوی هم کې دغه د شوهې کې د جناتو نه د هغه خلکو ته ځړ کې شکونه چولیو لیکن اغي سره سه اختیار نشته او دریم کې شباده مصالح اسلام او خضر عليه السلام په حق کې او سلورم کې په حق د زول قرنین کې اميان کې حقارت د دنیا و ذکر او درې قسمه واقعیت او سره ده دا دنیا لکشه ده د انسان نوازتي شې دلته او قیامت کې بیا سبب د عذاب او او صورت ممتاز د په دغه دي سلور او او په واقعي اصحاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تمام حمدنا وسبتنا لا لرزيا غزات جنازې کړه په خپل باند باندې کتاب قران ولم يجعل له عوجا او نه دی پرېخه په دې قران کې سو غلطي او خصاخطاي او شوب شک او شبهه د ماخذ د اصل کې زره کہف کې د شبهات او جوابونه دي نو اول کې وی چې لم یج الله او ویجا دي قران کې الله شبهات او جوابونه کړي اویسی اعتراض سوال یې نه دی پرېخه په ورو صفائی کړي دا وایي چې کرکړه تصدیق د قران او تصدیق د کتاب او بیا اس ما د قیامت سلور او مقاصد دېغو آیاتونو کې راځم کړل قیما د دویم صفته هغه لازمي او چې وجهان په خپل په دې کې شوبان نشتا شک نشتا لارې بفي او من مطلب دا چې د نورو کتابونو ځمواريه واستره چه داغی نگرانی که داغی صحت او غلط خلقوتا او د متعدی صفت ده قرآنو لیون ذرا شدیدا چو یری دا باندا کتاب دا داغی سخت عذابنا ملدنو مل چو دا اللہ طرفنا برازی لیون زیرا چو یاری. دا پیغمبر منظر ده یرون که ده او سوک یاری نو منظرینی ادلتا بیا رستو ذکر کری دی چه اللذین قالت تخذ اللہ و ولدا دا اغی خلق ده یرول د پار نازل شوه ده چه اغی عقیده ساتھ لیوا اتخاذ الولد جېرلار په اولادستان اني ولي ځان له په اولاد سره دا خلګي خاص کر او يري ځسنه منزران باسن شديذن تاوسا حزاب نه نو منزيرين پیغمبران دي او منزرين او مندي چغیه رولشی ام اندر عنه عذاب دی یا دنیا و یا داخرت چلیه دینا یری ندادی یو سفت تفصیل شو چنزیران و بشیران ذکر کوي نوزد بشیران معناه و مطلب ذکر کی و یبشر المؤمنین او ذا پیغمبر زيره ور کي مؤمنانو ته الذين يعملون الصالحات اغه مؤمنانو چې عملونه کوي عملونه صالح او د سشي زيره ور کوي ان لهم اجرا حسنا چې به شکه خاص د دې د پاره اجر د دلتے ہم سلوروانا ذکر کرل چه مباشر پیغمبر دے آزیر ورکی امباشر مومنان دی اغیلہ زیر ورکی امباشر بی ہی پسوان دی زیر ورکی ان لهم اجرن حسنن چه دید پار اجر دے دیر خیستا چه جنت دے از قران دیه یا تونو ته بشارت وای دا کلمات او د الفاظ ته ما کسی نبی ابدا اغه جنت چدیو پاره کی وخت ری همیشه و یومذر الذین سدید پرمات کو چو منظر معلومو چې پیغمبر دے منظر عنہو معلومو چې عذاب شدید دے باسن شدیدن و منظرین نو معلوم چې دا سوک دی چی اری یہ خاص ذکر کلا دی دا پارا اصل مقصد دی سر دی بدی صورت کې او کسان چویلی دی اللهم صد زاندی پارول دین و Force و فلد صراعی اتخاذ والد بب این و жест و لن حوالا و شورو آقده د اداو مخلوق دعوه جبۛہ ڑاولی یارادر دانچیں ا theatre 어중ی سره و اولاد سے نارو جویب محبت توج惜 رابillo نقران ذی خلق ذی ارول د پار نازل شیو چداویری مالهم بیمن علمن ولا لآبائهم نشته ذی خلق لرا په دی خپل عاقیده باندي سو دلیل ولا لآبائهم نذی مشران الله <تصدق> ولیکو ذی په جواب کی وی دامون ته د مشران لپاتې شوي دي الله غ په دلیل خو نهې پیش کړی هغ به چې دامون ته د مشران لپاتې شوي دا خو یل نه دی دلیل خو د الله کتابی په غبرانو قولی خلق خلکو سراب س دلیل په داې کشته کات کلې ما تخر من افم د له لوی ز جرم دا او د ګنا ده ا کلمه چروسی ز دې ز خلونه نن په افهیم یوي جبل زې کدا خبره نشتا نپاس مانو او نه پزموکو کی بل زې نه چرته یو کتاب کی بس صرف ز دې ز خلې خبره ده یقالو تخذ الله ولدا دا کنا یی د چې دلین نشتر په خبره نوی این نو وی من افواهیم یقولون الا کذبا نو یذا خلقوا مگر دروغ فلالک واقع ونفسک تسلی ذکر کی پیغمبر لا شید تو حلاکہ خپل ځان لرا حلا سارهم تدید عملونو پوجباندی تدید دی رسمونو رواجونو پوجباندی تا باندې بوج رازی نفلال اللہ کا باخو نفس کا کثير پریشان ہے دو اجنا تذان هلا کہ ا په پریشانی پس باندې دا الا م یؤمنو بهذ الحدیث زکاج دی ایمان نراولی په دی قران باندې نذان هلا کہ اسفاً لوجید غمنن دادہ نبی علیہ السلام لو مت سره شفقت او د محبت انتهار کنه تا زمرو په خپل امت باندې زیات حرسناکو چیلاوی د زیږ غم د وجنه ځان هلاکې دا خبرو چې خلک وې پیغمبر سره د خپل امت د غم دي ځان نوې چې غږم په څه باندې دي آسي غم, غم دا دا دی وسره هغه مطلب ښه بیان وکړنه غم دغه وی چې قران نه مني الا مېومنوا بیاذل حدیث نو را سره د غمو بس د قيو غمو چې ما کوم کتاب راوړې دي نو بس ريبان یقین نکینو دغه لوی غمو دغه سره ادي ول ننور غمو نه ګوري یانم ته بزیدا غمو وسره هغه ته الله ویلو چې دغه غم مکو وا ولا توسلان اصحاب الجحیم اغه یې هم نه کړو چې دغه غم مکو چې دی یانم ته دستانه دا غم, پخپل غم دا, دا, دا, دا غم پر خپل امت باندې صرف داو چې قرآن نزد کې قرآن نه راخلی دي ځان نه یتي چې زمونږ غم نزان هلاک کئ ځان نه یتي انورو تګوتی نیسی چې دا هلاک خراب شوه دا دنیا نه د غسل لاړ کافرانو لاړو دا غمو پیغمبر سره ان جعلنا ما على الارض زينه لها دای شرکه غی مضمون ته د دنیا د حقارتو د دې صورت کې راځي به شکمون غر زول دې یاسو چې په دې ځمکه باندې دي زینه الله خایس انمائش د پارو دې اغا زینت خلق پاگی دو کشه او داگه اجواجی نئے دن پری خودا او دنیا تیلا سواچه اغا زینتی ها دی سپین نور چې دنیا سمر سامانو ندی او دایا دی چه سبب دکو مراه اے شو باز تینا دیتا ذحاب کلی چه دزمکی زینت سده عالماندی حافظاندی قاریاندی نه پغی غو سګنو ګمرا کی دلته قران زدید په اړه بیان کړی چې خلګ غو زيبو زينت ته سره وکړا اخرت ته نه پاتې شي نو داغېن د دنیا مال دولت دا دي چې خلګ پغی ګمرا کی دي دلته معنا خو نه مناسبه لَنَبْلُوَكُمْ عَزْمَ الْعَمَلِ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا چې کوم یو په دې کې ښه ستامل واله شو چې سره د دنیا او سره د عمر نمایښ نا بیا هم دې خپل عمل په سنت باندې دا کامیاب شو کنه وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَوِيْدًا جُرُزًا او بخامخه وګرځو هغه سوي چې په دې ځمکه باندې دي سعیداً د با میدان شي جروزن خیدن کې د ځمکه بداس خالی شي دې ټولو سامانونو نه چې قدم به په خويږي صابون بشي دومره په دې پاس نه دا, دا قیامت دراتلو سرا ته تمهید کې دا, <coughs> دا, دا مقاصد ذکر کړم توحید صداقت د قران او صداقت د پیغمبر او د قیامت په اساس او بیا سل داوه بیان کړه چې دا شبهات پاغي باند راغلي چې اصحاب کہف نیولې په ولت سره چلې نازولې چا شیعتوین نیولیو چی دا بو کې چی ما کنتو متخذ المضویلین عادودا الله ویزو با شیطانان تانی سماغ پلیم دین با او مدد پتی نغوارو ما او چا دا موسا علیہ السلام خضر علیہ السلام چاہ دا ذو القرنین پا حق کې پداوي زکر کو چې کار کوي قالو اتخذ الله ولدا تا طول دي يقضي ولا خلق په تسلي او پیغمبر تا بیا تا دنیا استحباب تزهيد په دنیا زکر کو <تصفح> نو اوله شبه هغه جواب کیچا په حق دا اصحاب كهف کې تاریخ ندی معلوم کو تمره پتہ لگی چې دادی اسلام علی السلام نا رستم پترت په زمانه کې اوياته مخ کیوں چې بچاوکه کی ظالم او مشرک او زغس به ظلمن کل په حق پرست باندې یا عیسیونو دی عیسی علیہ السلام په حق یا قیداو د تسلیث قائلو او چې جماعت تسلیث نه انکار کوي نو angle وې سزا کوله د قیانوس نوم یې اخلي اړیو اجشن کو یو ورځې مقرر کړیو د اویذ پارم هغه اجشن کې وسو خطول شرکیات بو از این قوم یوسو کسان جدا شو بر روا تو در این که قوم پا دی حال بانده یو روا بل روا تو سکسان جمع شو بیا گو بل سرانیج دیشو تا پوسکو از این از این این خبری یوا وا جو در قوم چا سکیه دا کار سہی نه زیاتین نه ده دی الله دی او د غیر الله عبادت کئ دې سر زمونږه اتفاق نشتا مبيوي چې زمونږه ټول خبره یا وذا نو بس لال بشو بادشاہ تبا دعوت ورکو کوي من ډیر خدا او کبی نمان بس ته مونږه غاړه په شي دعوت خور کول پکاري کنه بادشاہ دربار کې عضری دو بیان یو کو توحید اوږي په بدو غنل او زیله تنبیه ورکړه چې سبا پورې تا اوس ته ته او از این خبرونا توباو باسای او استاس و موتی او بس دی چراووا تو او دیر بہتر مشوره ظالم لیا زوتنا ار پلچی یو غاری چیس انتظام پکنی نه د فر کا کو نور صحیح په کې نه د نه بهښ چې ظالم د لا نظان بچ کو د لاس نور کو بس ځکه هغې نه بیا پهطرري قوبان د خلاصې نه شته دغهېنو کو وګې ک تګې کو هر او زلم نهخوا بچ که نه بس, بس لا. کمزه تلال نال ته په الله خوبره واستو د موط په شانتی ډیر زمانه پراتو نو بیا ورستې پاسول جو انځیکړو او ته پوس کی دی او بلنا سمرو وخت یې کړو یو ورځ یې عادی نیمګړي ورځ یې عادی و ته نشه ځان نه نه خبر ته او الله خبرو ناغو ته وې چې درې سو نه هدا په سده درې سو ام حسبت اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ايته ګمان کوي چې اصحاب كهف چی اږيږي چه اصحابی که فو اول رقیم رقیم که دیر اقوالو یو قول داو چه غا تخته چه باقی که دی نمونه علی کلشیو تاریخ وصر علی کلشیو چه دی پا دی وقت که تلی دی بار لعپت دا نمونه دي دغسی ټول احوال اوس لري کلیو اوا چې کوم ځای کې او بادشاهو دا په دربار کې یو خاص شی خوي چې دا څخه خلک پنا شوی دي کله چې دې پیدا شینو دا زاږي تاریخ دي نو ییری تره کی موید مرقوم نه دي لیکل پکې شیو ازو هم کول دا ذک رقیم دا غو دغې سپنوم دی دریم کول دا ذک رقیم دا غې دا غار دی سلورم دا ذک رقیم دا غې غر نم دی چاږي سراغي ځان لزه سم کړو پغې کپریواتو ترجیح دی لور کئ چې بس زیاد غار نم شي دا غې غر پر رقیمه قانون مینا یا تنع جبان تزم په قدرتونو کې دا ډیر عجیب دی ساده ګمان دی چدا د هر څه نه عجیب دی الله وینا تل چې ما کوم مرتبه او درجی درکلې د دنیا اوس نو دا دا صاحب که په واقعنه ډیر عجیب دی کاغستا دا میرایچ خبره ده چې مخکزی کر شو آن اگر دین اتیر عجیبه دا کاغستا هجرت واقعیا ده دا طولی ناشنا و عجیبه دی خواب حجباً خوزک ایو تعجیبه اوی تعجیب دا بلی وجه نا پیغمبر تب خلکو پیغور ورکو چې ته وی چې اولیا سنشي کولیا سنشي کوله او دې سره اختیار نشته دي نو ګور اصحاب کہپ چیو سور زمانه پراته وو و یوزکی نبی او براغلوه، نبی توفان راغلوه، نبی جرد تصیلی راغلوه، نبی زندسر راغلوه او گو را دا اغیق پلزان ساتکا نا اولیاء و تایی سوک سنشی ویلی دومر زمانه پرات دی و محفوظ دي او ته تاویو اولیاء سنشی کولی خلق و با دا اغیق پا نم باندی نظرانه و شکرانه ورکولی اے یو سوال لږی قران زکه ذکر کو چې اغي سره دا اختیارات نو چې د خلق سوای او د غي په نومونو به سوال کو الله نا تاسو وسم تر اوسه په ری دا غي انموونه خلق لیکي تعویذونو پکې دي سره وې کار کی کنا قران دې دی په راز ذکر وکړه چې دینه تعجب وکړه ارې سره یې اختیارات نو الله اذا خما ساتل ما حفاظت کوم اذ اول فتیه تو یادګار چراغ لې یو یوسو زوانان الکهف یو غار تراله فقالو ویې پدوا کې ربنا ای رب زمونږ اعتنا کا کرحمتن ارائکه مونږ لرا د خپل طرف نه رحمت او شفقت مهرباني وهئ لنا من امرنا رشدا او ته مونږه تیار یو کی پذکار زمونږ کی چموه هجرت کو د خپل قوم نه جدا شو استاد دین له پاراستا توحید د پاران ته مونږه تیار یو خدا سي رشدا چډیر د امني <تصفح> او ڈیر ده عزتی رشد چیغی که زمونگا مصلحه تی چیمونگ باگی ده هری نقص خطائینا و او و ده هری بیزتینا و بی حیائینا بچ شو اللہ مونگا ده سی کارمونگ کا. کسان چی ده تغیی معتبر خلق و سردارانو و بادشاہ سر نزدی د هغه یو لادو د ورني کشر حالت کې راوتی د دې مسالې لپاره بس عقل ولا الله صفاء ورکړو د قومه شرکيات تو تډیر بدخ کارو شو بس راوات چې رذی خلق سر خوخ نتیرو مونږ لګیو د دې ډیر دی نو بس مونږ به تینوزو طورال یوځه تاسو ملاسته حضرت علی ازانم فیل كهف سنینا الله یما اٹھپل غغونه د دې په دغه غار کې او زمې کله یو سو کاله کنایزه انتهایی رحم او فضال الله ما شوم چې سو کو ځکینو ډیر پاره مو ډیر په احتیاط باندې وګغوله ټپې زاسې الله امام دې پدې غار کې زاسې وډکلو خو زاسې مین او, دکلو. او و محبت می په او کړو چې زاسې با خپل امور د ماشوم سره میناون کی لکه ماجدي سره ثم با اسنام بیا می جون ذکرل پس دی که حکمت سو دما لنعلم آیو الحزبین احسان لما لبیسو امدا چه اوخ مخلقتا چه سوک پوئیگی پا غیب باندی یا سوک نپوئیگی صورت مطلب خدا دیکھنا غیب دان صرف اللہ نو پہ یہو معنی ہے حزبین سوک دی یو طرف ته الله دی یو بل طرف ته اصحاب کہف چیلاوی زه خو پويګم کدي خو پويګي ما ته د دې غوښت او موده معلومه ده او کدي ته خپل حال معلوم ده زه او دی اي الحزبين کم یو په دروازو کې احسوال ما لبي سو آمدن خيش مارلي دا اګه مو دې لپاره دی وخت یې کړیو د زمانین احسوا مازی سي غلم چې ذبزيل نه دي شمارل او حساب کول پورا الله وی چې دې صاحب سمو کو او کما وته ذي خوې چې يومن او بازيون يومرزوایا او الله وی نا ولبی صوفی کہبین سلا سمیتن سنینا وزدادو تساں ذی فضیز ہے کہ نہ د پاسه ریسو کاله تیر پہلته معلومو دا وشمار سیو نو په قرآن وېچ دا سابقہ فو کو واقعیہ حکمت سد تفسیر تہویت نشتا کنا دا حکمت ته چلنا علامہ چې پتاولگی چې غیب دان څوک دې الله دې او کنا وليادي دا حکومتي قرآن چې کوم یو پدوالو کې جز او صحاب کرام دي احسان خوشمر کون کې لمالبسو هغه زمانې لرا چې دي وخت هر کړي او آمدا د عمر نن چې څومره مرته شو دا د هي قصې اجمالو بس کیس خلاصه ښه اجمالن قصا خلاصه چله سوتا <تصفح> او سوتانارالو یو غارتا سوال وکاو چې یالا تم موږ په دې ځای کې د خپل طرف نه ډېر صحیح تنظیمو کې موږ زه اوس نشته خپل خوښته کورونا خوښته پایلنګونه خوښته لباسونه پرې خې دي استاد توحید د پاره دې ځای وسلاغي له تنظیم کو ډیر واخ او بیپاسو لو قصخلر اوس یې تفصيل کوي نحنو نقص علی کانبا اوم بالحقی مږه بیان او تاباندی واقعیت دې کافو بالحق پورا پورا چری کې بغلته او خدای نه دخل کو به شانته نا بالحقین چې دا حق دی زكاپدي سره دا قيدي اسلام راځي اللهو بيان کوي دا حق کنا او حق دغه ته وي چې د باطل نه جدا شي هغه سره شبهات دپشي انهم فتيه تن لا يوصوز دله لا توفیق ورکړون ایمان راوړل او پکل رب باندې صحیح ایمان چا ایمان د احدا نیت ته وځیذناهم هدان الایمون تنورم زیات کو هدایت او هغه دغه چې دعوت ایمان ہوئی په انسانو لیکن هغه ته زیات هدایت دای چ بیا پهل خبره بلتو کی بلتو کی وذناهم هدا مونږ زیات کدی ته هدایت او ربطنا علی قلوبهم او مونږ د دې پزړو نو باندې استقامت راوستو زړه نو مضبوط کړل ولی ضرورت اذقام کله چې اذرې د بادشاہ په دربار کې ظاوت ریډ لري ګرانی او بیا په تاس دې کې چداوت هغه ورکه چری طول مخالف دي هغې باندې دا خبره بدلېږي دا آسان کار نه ده الله ول حذایت ورک او الله ول توفیق ورک او نودریدل او اعلان وکول طول ناس تو غابات شاو دغه چې سومرا عاملاوا قالوا يا ربنا رب السماوات والأرض رب زماني خواهدات تجرب دسمان و دسمكو ده داداغه دوحدانية تلللو ندي داده پارای پیدا کرده شباده سراغ داغه معرفت حاصل جه حقیبا ویلی چه مانو بایو کنو ولي نکو جلال عثمان نو ذزم کو مالک من دونه ال ان نزمنګ ته اقیده دا دا چمون چرنه بلو بغیر دلاله نبلسو حاجت روان لقد قلنا اذ انشط واتوان یقینا ابو یومنګ پدغه واخ کی دروغ کو بغیر الله نبل چاته واز کو ډیر لوی دروغ به وای ناری زق حوروکړه چولې زم شران نه پوي دو او تاسو پويګه کشرانې تاسو نه خبر او دا چې ناس دا ټول تاسو مشران دی نو تبه دي خبر نه انکار نه کوي تاسو چنانو خبره باندې منه غریوی مشران منو انکار نکوي چې دازمږه مشران دي او زمونږ یو حق شته دي چې تاسو ته ناوکوم چې دې کمکار کوي مونږ ته دلیل خوایي بس نه مونږ نور سنوي دیتہ ها اولایدہ چې ناس دي قوم نتخزو من دونه الها تزمون قوم دي په غلطي کړی دا چې نیولې دي په غې ته لن نور سکه الہان مددګاران لولا يعتون علیم بسلطانم بین دی ولین راوړي ترې خپلوا آلې ها په خدای تو باندې یو دلیل واضحه تا <تصفح> <تصفح> ورته راټه خبره نه چته چاته حاجت روا او کار ساز وے دلیل بخامه پیش کایه بس مونته دلیل اوخینو مونته نوریس نو آيو هغه وی چې دلیل تساجت ته ولی مشران و دروغ وې هغه وی چې پمن ازلامو من من افترا علی الله کذباں څوک دې لوی زالم دا غچانم چې جولکلی په لابلانې دروغ مونږ داسې مشران او خبره کو نشو منلې چیرې الله خبرنماني ارېد الله خبرنماني مونږ داغي خبرنمانو دا څه خبره ده پدې باندې ار سو کويږي دي چې مشران دي زموږ د پارکانو نو ټیک د موږ به ومانو اودی د خدای نه مشران دي ولی د الله خبر نه مانی دروغي په جوړ کړی دي نور نور نیولی دي په لوهیت سره موږ تدا سے مشران نه دي قبول <coughs> بیانه او که بادشاوه تا دمکی ورکڑا چه ما به اس قتل کلیوه تک ما چالتا روسا محلت نده ورکڑی پس تا سودا پلاران دا غدی ناس دی ما سره څوک وزیران څوک سوک دي دی سودا دی پا مخبین تاسلا ایوراز محلت درکو سبا و یستاو سزای موتی <coughs> ایا باندې خپل خبرین او رجوع کاوه نو دی اوس راوات نیوبل سره خبره کوي ښا اصحابہ کا راوات دلبارنا نیوبل سره وي چهمر غرو زمونږه د دې خو یو ځای وخت نتيریږي زکه چې زمونږه قضا او د دې قضا جدا ده زمږه خدا او د خدایان جدا دي نو دا چې خلق وسو وخت یې ورشي یو بل سره تا چې قضا اور سه نو هغه وخت یې خوشالي <تصفح> نو وی بس دې کیزو دې زالم لا خلاص نو ورکو زالم نو ته خطاب کوي قبل دې کې <تصفح> دا چې له لس نه خو باندې کنا وای زه تاسو چدا شو داسې خپل قوم نه او ما عبادتون الا الله او دا غو دایانه چې دی عبادت کوي بغیر د الله نه فا اول الکهف نوراشه یا غار تراشه اگر د دینه خله کنا تاسو دا یو نو دا سیم قانون نو نو دا دا سامان نو یو غار خده یو شار شرزه خده په ګټه باندې سر لګول خدي بلخسه ساجته مې خپل دین محفوظ کو خپل ایمان ساتو تدې ډیر زیات ضرورت ته او کله چمنګ ځاللې ز راځه په ارداسي وکم او دیتولو خلقو تا خیربا دوا یو پریئے دو, دو ماللہ دیر دی ابن عربیو عزیزے کی ابن عربی فیہی جواز الفراری من الظالمین ویسنط الانبیائی والاولیائی د آیات کې دلیل له په خبره چې ظالم نه و تښتې بس ځکه ته ارزه ته چي زه هغره طریقه باندې ځان چا رکه یا مبدل کا خپل کاروبار بدل کا کته عالمي ته دلوي سړی نو خیر دی دا زان لچته بل دې کې لري ګرځوا او چله چا کوان تیرا دا زینو نه دي کنه او چې لا سوار نه کې یان شورلکم ربکم میر رحمتي نل بخور اور کتاب سلا اغه خپل رحمت او غمدان وडकي ذ خپل رحمت نا غار ني اغه ب كهف ني اغه كهف د قدسي ت اللہ دے رحمتونو غارب وی ت اللہ دے احساناتو او فضل زے وی ينشر لكم غزمک واستاو د پارडक کی رفس تاسو د خپل رحمتنا و یہیئ لکم من امرکم مرفقا او تیاريبو کی تاسو لاں استاسو په دې کار کی چې دا وډیر عظیم خدمت ته اللہ زدینو من امرکم مرفه قام تنرمه او د مهربانه تیاری بو کی ډیر دا سانثیا 28 و مځتران شي الله سرار سر دینو اوس رالو دا مختلف کسانو شوق د یو کورانه شوق د بلی کورانه یو پکې چر تسارو الو او سره خپل سپېمر غريشه و او رالو دا یا هغه ته معلوم وي ما ته یو ځای معلوم دي سارواله تفارد معلومی کنه ځګړېر د پنای زیدي او ډیر د ارام ځای معلومی نه معلوم په چاله رشتن نور ناغزه ته بوتلو د غر ویخو دې کې پریواتو مليانه پولیسات د هغه حفاظت کوي د هغه کرامت کوي هغه ندي خبرو الله په خپل خصوصي احسانات وکړل نو یو داده وتر شمسه وینیت دین ورلارنګ عزت ولات تزاورو کله چې دی راخیږي د ماشریکنام نو کګیږي تضاورو ڈدکوی انکا پیم دا دی دا دی زین زاتلی امینی طرف تا ویزا غربت او کلچ پریوزی تقریزو هم پریگدی دی لرازات الشمال چیگه دا دی گست طرف دی نور پین لگی مطلب داد دا تضاورو کگیدل سمانا نور پین لگی تقرضهم پریګدی دی لره انور پنل لگی نذر روز پاول کې نذر ورځې په اخر کې زرانه چې غني دا غزا داسیو چې دوالو طرفو ته تنه سپنه ایوه الته پنه ایچاکړو حضرت زجاج وای تازی نو ورته تا الله حکم کړو چ په دې باندې لگے وردا مې لمان دي چې نقصان و تاونه رسی دي ست کرامت توي دا ولي اوخه هغه خبر ني زان ها او الله کو دا زو چرته دنیا یو بادشاه لکلي چې نور توي چې ګوره پډډه ده لنصرب اول السوء الله اری ز خپل منځاننا زرری شي زونا د تکلیف سيزونا وهم په فجوه تم نو او دي تاسې دنه په غار کې ندي چاغي کې تیار ده بلکې په کولاو میدان کې دي ده کہف نن اګه فوسدارینوم ده نور کولاو میدان خواپله کې دا ذلک من آیات داد اللہ تذلذ قدرتونو نه یو قدرت ته او دا قدرت الله چاله ور من مڽ هذ اللہ او فو الموتد اګه سو چاله ته ہدایت کی ناغه مضبوط شي په حق باندې دي سمره مضبوط شو اړو د سشي خیاله ونه ساته څګه ځکه شې کشرانو زلمو سره چې دښ چلو کالو یې عمر کې راوی سره اور ډیر غمو نه یې مور خپل اړ پاتې کیږي رانم امزولي پاتې کیږي کورنره نه پاتې کیږي ندي بالکل ندي خبره خیال نه ساتو ځکه الله ولا زرنا ګټکړو د دې خبرو نه په هو المحتذ چ الله ته ہدایت کی نوغه حق پرسی او من لیل اعصو چلې گمراه کی فلن تجد له ولی مرشد انبم ایغلره دا سګ دوست ته چې دغه اسلام کی لار و توخی هکغه قوم او د قانوص غی الله دنیا کې دغې د پاره یو تن نو چې اسلې کړې دغې دکه کارونه الله کوي کنه و وتحسبهم ايقازن دې بل کرامت ته تا بګومان کو په دې باندې په هغه وخت کې چې پراته ايقازن چې دا خو وېخ دي ولي چې د موت سره اثر پینو نونه پرنګ کې پرخ راغلو او سواخت پس بہ پڑڑا داوڑی ده تاسو سو پڑڑا داوڑی نو ارسو کوتوي وی ویخ دے اسی زانو زکړی وی پټول زو ویخ لیا قزت وهم رقودن اول لا ویږي وت دی ونقلبہم ذات الیمین و ذات بل کرامت مونه اړو راړو دی درا کله په خې تر په باندې کله په ګس تر په دا الله ته رو خзина لاسه باسو چې امرو بلر خدمت کی دی وخت کې غیزان الله تو ورزاو نوس دومره حفاظت وَقَلْبُهُمْ بهم باې تون ز را بل د اوپ کافو هغهخواون کې د خپلو ساګل لور دپغې در درشل دغار غار ان چې کوم دیې سړی پظو باې رادن نه کې که نه غې ته و نوغاته کې ناست دباره زګا د هغه که اغه سپیو چې داږي جازت ته قلب الماسیا او قلب السید چې شریعت کې دې دوه سپو ساتل جایز دي کنه د مال د پارا د ښکار د پارا قوم حکومدار چې کور ته ودان نه نراولي کو سکی وای بار وای تن راتلو حکم نشته بیا خو ملائکه ناراضی کور تا چې مسلمانانو کوي کنه نزک آغا پلوکن بلو سوید لویت و لا تعالیم هرچا تالاوی چکتا داغینا دارکولی اوغیت دیدلر نکتلی لولیت منوم فرارا وپا شیبوی د <متحدث> دینا پتیختا ولمولیت منوم <متحدث> رعبا او دک شیبوی د دینا الله والله سوروب ورکړم دا, دا حق پرځ تو شانی کنه چې خیال اله وسوک نشي ورتله ها ا دي دي سووي ویار د ازه زدرون غونته دي زدرون نهي فاغيل الله روب ورکړي چې خیال اله وسوک نشي ورتله کاسه سر سرو چت کدا س نظر وته نو واپس راته چې څنګه اوس را پسر را فاسي هغه دی پټا دا ذات الله حفاظتو بلو چې <تصفح> ګنل تاسو کورشیو دا غینن داراو کینه نو پراتو په دې طریقه باندې نو د پاسه درې سو <تصفح> وکاله وکذالک باسنم ای کما انمناهم رقدناهم څنګه چې موږ د کړیو نو کذالک باسنم داغه س می بیا پاسول ژوند دی میکړل ذی کوم حکمت سو دا خبره چې مشاورکار شي یا قیدخکار شي یتسائلوا بینهم چې تاسو شنو کې خپل مینګ کې دیوبلنه قال قائلهم منهم كم لبستم نو ی و وین کې فذیکي وخم تیر قالوا لبثنا يوما او بعض يوم نو او, او بازو چې وخصم تیر کو یو ورځ یعنی مګړی ورځ مولي سوچ او فکر کوي کنه نو سوچ کله یو شانتی کله بل شانتی نه یو زله سوچ پدې راغی چې یو ورځ تیر راشي ودان نو بل زله پدې راغی چې نه ده تیر راشي فکر خودي توہی کنه ځو خبره ا ا برامحققینو بیا هغه پریدي چې پغېدي یقین رانش نه بلې ته ولار شي د رسو جو فکر مقام او په دې کې کار څنګه څو وین دته دروغ نشی ویلې دا ګنا نه دي د دې اتحاد وی کنه قالو نو وی هغه ربکم عالم بما لبستم نن عرب تاسو خپویږي په هغه زمانہ چې تاسو ته راکړې دا مون ته پته نشته ده ایس پته نشته ایل حزبین څوک حزبین په دې کې جوړی جګایو وی چې یو ورځ یې نیمه ورځ هغه نور وی چې یاره مونږ نه نه پورا خبره و نکړه چموږ درې سوان نه کال تیر کړی یو پکې ون کړه و بلګه د حال په لاله څما لوم نو دی پدی کی دروغ جنتی چلبس نه یو منو بازایو تقوا دې خپل فکر دوا جنوای پدی ګ सुख نیولې نه وي هو یې رستا زه خپويږي پاره مودات چې تاسو تیر کړا پدی زې دا خبر اپریده دا غیب و خبری مکو دی علم چاہتا نشتا خوزدان لده تو عام غواروکه اوگیشویو فبعاسو احدا کم اولیگه یوتن یو, یو مرگره بیوریقی کم پدی پیسو سره ورق چاندی تاوی بیوریقی کم پدی پیسو سرا هازهی چدا إلى المدينه دي خارتا دا دا خیال لے دے او دا غي دا خیال چې دا غا خارزه او غا خلق دي غا بادشاہي او غا پیسې چلېږي د تقانوس تصویر دی په ولی انظور او دا مرګري چې کله زی مزید ډېر سوچ او فکر کوي ځه ده سړی نه تعام راوړی چې هغه پاکي چرته غلط سړی نهي چلالې غلط ټکری مرداري ځان زياته ځکه هغه ته 파غ واخ کی معلوماتو کنه پس پودي ګوري فکر دیو کې ایو از کا تعامن چې کوم یو پذي خار کې پاک خوراک والے دی په دې هوټل ولا صفائی کنه ها ولیاتکم برزق منه مرادی وې تاسو ته او عام دنه وليتل توف او خبرو کې دې نرمې کوي ښا چا سره د چیل چاړن کوي چا غوي زاد پځې شو او ته وې چره زاد ګرانه داو بس خو پیسې دې ور او تیلې کې تعام راوالی نرمې دې کوي په خبرو کې ولا شران نهبي کوم او خبر د نکې په تاسو باندې ه چا لره پل کاردي وکې او راضو خبر نشی شي په مومونبانندې ځکه د خوا خلق دی که نه دلتهه پسې را شي مدار کو حمللو همواقه د د جزان سره پیسې راغستې <خصف> و او راوتو هجرت وکاو دا دلیل په دې باندې چن حمل النفقتة وما يصلح للمسافر جزان سره خرچه راغستلو داسې سامان چې هغه په سفر کې په کار راځي هو راي المتوکلين على الله دا کار د چا دی دا هغه چا پلار باندې توکل کوي دا توکل سره منافي نه ده بلکې دا, دا عين توکل دي چې اسباب برابر بیا ابي او اي چې الله په تابانه ميعتي مات دي دون المتكلين على الاتفاقات دا هغه چا حال نه دي چې وي رب الله اشتکنا زوربال ته کیسو کیوي اولید محلومت پوس بنا کئی اگر تا متقلین ہوئی خواه پا خلقو بانده اعتماد کئی نا پا اللہ با اعتماد کئی پا اللہ اعتماد دائی جزان سر بس آخ <تصفح> هر چاله پاکار دی چکره دا په فرزی پا جزان سر توقع و آخ لئی بزاویم وئی دلیلن علی انت تزوود رأی توخه غستل د دغه خلقو کار دي چې الله باندې توکل کړي اکثر مفسرین دا وایي صاحب ابو بکر جساس هم وایي چې ول آیه تذلوا الا ان السعیه في امساك حياتنا معلومی او وسله کوشش کړي د ځان لپاره د خوراک سکاک تنظیم وسړي ځان سره اغستل ولدا دا داولیا <متحدث> <متحدث> او کار دی توکل نه خلاف نه ده ملکوی امر مهم مشروع انه لا يبتل التوكل ا جاز کر دے مشروع کر دے او ځین توکل ته نقصان نه رسې دام دا وی دام جاز ده چې دغه سیګار مرګ او پیسې راځي ما کې او بیا تا له ټول په جمع باندې ځان له خوراک څخه کوي ځکه چې ګنا نشته ده يذل على جواز خلط الدراهم کہ پیسے یو بل سره شریکی کی یو بل سره او الشرب بها باغی ساخلی والاکل من الطعام اغفرت همین خوراک کی چې دي ځن لااسته او وین کان هم قدی اکل اکثر مم ما اکل غیره اگر که داسه پکې چسوک ډیره خو له سر لګه خوړی دا ګنا نه دي دوره و سوک دا دي د حال حاله خامخدا معلومه شو نو ګوراسا به کا په دې اولیاء کرام دی لوگه پراغلی زنده تعام طلبتی کای ک نه هاږي راضی الله په بندیان باندې او دوی موږ دا کوشش کی چې غوړې مونږه چې له ښکارا نشو مونږه ته معلوم نشو ځن پټی کنه ها رزق زمونږه وصول لکی مولالي قاریوم مرقات کې او دا سه ابن حمام فتح القدير کې چي يجبو علی الولی اخفاء الکرامتین با با دی دی دا دا و لی باندې واجب دي چې خپل کرامت به پټي که چېرته پوسه پزان کنا چې په ما ده الله دې رحسان دې نه چاته دی وینه ابرخاره نه کی نه خورا او دا مقام بیان یې خان اونن چیزان تاولیا وی ناری په زور ځان ښکار کوي خلق او ته او اشتہارات چاپ کیو بینر ولګی <تصفح> ځل تک یو بزرګ ده اګه د جاسه مرزي سو تکلیف یا سو پریشانی کنا هر څه وسرول کی جسمانی روهانی او دا د څه ضرورتي ناغه د رازي هغه یو نه هغه پسبینا دا خبر دلی ونو پیری یو تا وی SWAT کیو کله لیلون یو تا وی پیرو نو خبر مریدان تا وی داغه ځای خبر جوړ کای ما بیګه خوب لزلو او دلته ګوره ولی پروت ته غوی چې ما باندې خلق ګرځي سکي سکي ما ښکارکې نو پس بینړهګه بی خبر جوړ کړو جنډي او او د شرک مرکز و جوړ شو تقریبا اولیاء ومون غره سو خبرو یې مې فزان باندي ولی انهم یزروا علیکم کذا خلق قبر شو پتاه سبان دي امر ګرو يرجموکم فغتوبو ولی اولیاء دی توي تو او یعيدوکم یابم واپس کی فی ملتهم خپل دین تا ولن تفلحوا اذا ابدا او کلاغی دین تواوله زینو چری به کامیاب نشئ امام رازی وی ان رجعتم الی دینهم لن تصعدوا فی الدنیا ولا فی الاخرۃ کم یابینشت коре دی پذین که دری یریګه دینه څومره خپل دین قدر دی و سره اللہ را بلیزتوی دیزان پٹو اما اخ کارا کڑل زکا اللہ اخفل کار کیا خو چسی را دینو اغا کار کی او دا اغار کار دا حکمتی نبس دی چی اغا پیسی اوڑی اوٹل دے و اللہ ارکولی چی دا پیسې والا نو اغاوی داس دی سمی پیسی را کدا کم زید پخوانے دا گا منتے خزانہ ریذا پرون مونږ غزان سر راوړي هغه یو ګورع اسوک دی خلک راځم شي بیا تشباني ناشتي ارزه کوي نو خلک راځم شي شور جوړ شو لا تر دې وی بادشاہ ته خبر اوره او سې ځکه هغه وخت کې خدا سي ملکون ننو كله ځېبو بادشاہ و ناستوب نو بس را له دې سر الله غزيتا ازمه وکوتو عزیز سره ملاقات کوو بیا ته دیوي چیرې مونږ ستړيو تاسو وځه بیا و ان شاء الله تاسو وب سر ملاقات کو اوس مونږ پری دې پام باندې بس چديته واپس شوي دی الله غي اصل موت راوست دی او چې کدی بیا تلې دینه هغه و وي خوله نشو مړو کانا بس مړو تی بیا ځان لجرګه مشورې کولې سی جمعہ په جوړو زکه چې خلکو ته معلومه او دا وړ دې بزرگان خلق دی دې بیا ز يونيو جوړو لوخ کار کولې خلکو ته پکازالک عصر عالم الله یداسمه خبر کړو په دې باندې خلق د دې لپاره یعلم چې دا, دا پارل چدا خلق په دې باندې پوهې شي او یقیني راشي چې قیامت حق ده pkgawak keriro inkar ko چې دې ذوره زمانہ پاس پس ژوندې شو دا خلق دلیل پیدا شو چې ريبه وی چې پاس د مرگ نه ژوندون حق ده داغی خبر اخ صحیح شوا دلیلی پیدا شوا انہ وعد اللہ حق چی وعد آدھ قیامت تا اللہ رشتی آدھا ساعت لاریب فیہا او بے شکا چی قیامت راتلون کی دے شک پکنشتا ازی یتنازعون بینہم امرہم یاد کا چې خلق بیائیو بلسرا اید کاش جګړې او اختلافات شروع کړل په خپل میانځ کې امرهم پکارو دې اصحابہ پکې چې دې سره څه لګو naive کې دوه قسم موثوق د عیسایانو چې په خپل دین کې سنه حقو انور خلق او غیر خلق او بیا شاید دېوا زور د دیو انا روح القبل بل, بل سوې چې مونږ په مندر جوړو مونږ په ګیرځ جوړو مونږ په درمسال جوړو او دی وی چې مونږ په جماعت جوړو فقال ابن علم بنيانا او دې ټولو چې جوړ کړي په دې باندې سې عمارت تې دې باندې چې خلک خو رازيدل تا چې رازينو خامو د آبادې پکار دې کنه ناستا با کئی منزبا کئی نصول پا کار دی ربم اعلمو بهم رب دا دی خلقو خپو دا دی پا حال باندی قال اللذین غلبو علامرهم اوی اغا کسانو چی اغی کامیابو ازو رو رو پخپلکار کئی سکا بعد شاید اغیو حکومت اغیوی لنا اتخذن علی مسجدا منګ بخامه خا جوړو په دې باندې جماعت اګوره په خوانه دا غي عادت ته ښا چې نبی رسول الله ویلو چې لعنت یو کې الله په يهودو نو سواراو ولي اتخذو قبور انبيائهم و صالحيهم مساجدا دي ځان کې ګوره چې کوم ځای قبر دی او پیغمبر وی ني یاد یو نیک انسان ناغین جمعات جلد کی جمعات مطلب سو در عبادت زه دانه چه کنین دست جمعات تی چه محرابی پکی و مناره پکی پکی امامی پکی نا در عبادت زه بسو دوست چه درگوان و کدین و دام جمعاتو ندی کنن محراب دی نی کنن امام دی نی و خلق زین و سوک منزو نکی سوک توافو نکی اشوک پکې تلاوت کوي وته قبر تناسپی ته جماعت دی کنه عبادت زه دا مطلب هغه وي چې مونږ پیدا جوړو نو پس لري نو یې چې دا هو الله مونږ تذریحال نقل کوو او دا دلیل زمونږ د پارانه دی چې د اوس په خبر نوبانند د مات نه جوړي بل په له نګورې یاتونونه ته حی ته چې نبي ل السلام ددي رد کړی دی چې خبر سره به مات نه جوړږي هغې کمون نه کږي بیا دکه مشرکانو سره مشابه را ځي د نه منه شوي چې کو خلکو دایت دا دلیل نی ول او پسیلی نو پاگی بانده رد کرده روح المانی کبنو کسیر چه دا سکسان دی پده امت کې یو خفاجی و تاوی بیداوی بانده حاشی کرده یا نور او داقا سیشیخ عبدالحق اغم ور سروی چې چه دی نا پتولگی ده چه دا قبرونو سره جماعتونو جوڑو الخدی که نا نروح الmani ugat ibarat naqal kai wa bil jumla bayan kalede kalede no khulasa dadah chila yam baghili man lahu adna rushdin ayya zahaba ila khilafi ma na taqat bihi al akhbar as sahihatu اگر خلافی دا حادیث صحیحونا او دا قوال و صحابونا معویلاً علا الاستدلال بی ها ذهی الائیتی او اگر پا دی زال دلیل نشي روح المانوی فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الْغَوَایَتِ غَایَتٌ دا خبکم رہے کی ترقی کول دی. وفی قلت نوحا نحایتون اوپا کموالی دعاقلونو کے انتحا ترسیدلی بیاوی والا قدر ایتو من يبیح ما افعلوه الجهلتو في قبور الصالحین بما پخفل لیدلی چدا جاہلان دونیاو دقبرون سرسکارون کیمن اشرافها دا حدن دنجوڑی وبنائها بالجص والاجر خخت پہ لګئی چنه سیمنٹ پہ لګئی وتعلیق القناديل عليها بیا پاږی کې چراغان زولن کې د روانه لپاره وصلاۃ الیام الذنوت کې او طواف بها توفونه کې و استلامها او مخصوصو کې په وقاتم مخصوصه محتجاً بهዚه آیه او دلیل دا پیش کئ چې قرآن کې راغلی چې لن نتخذن عله مسجد دا دلیل پیش کئ ا بیاوی په دې کې به دا روایت وکړه غلی چې بادشاہ یو روزمو قرار کړه چې باید کې به دا سابقه بو جشن کیږي اوې به دې لچې نو د یو قیمتي لارګینات توابیت تابوتونه جوړ کړیو غړي کې جوړیو اوبس ډېر له شهرته اوسو چې باکا کولې ورکول د دې په نوم باندې دوی شرک شو وروشه دا, دا خلق عادت د طبیعت د اسکار کوي ا قرآن چې ویلې نو غلبوې دی هغه کسان چې غي په خپل کار کې زور اورو او دا سنو دیویلی چی هغه مومنان او صالحان او اغیدہ کارو کن دا دلیل نشی کہه دیتا سا یقولون سلاسط الرابعوهم کلبوهم زردہ چوائی با دی اہلی کتابو که سوک چدریتا نو سلورم سپید دیو ویقولون سوک بوی خمسطم سادسوهم کلبوهم نپینزتا نو اوشپگم سپید دیو رجمم بالغیب او دا ویشتل کې په غیب او کینه دروغ نه ښه که څوک دروغ وای نړرب وي رجمم بالغیب اسه یی تهری گذار ده پته ویقولو ناس کووی سبعتن چی وتن وسامنهم قلبهم او تم سپید دیو قرببی علم بیتتهم تو تو ای چې رب زما خپو ییږي دی پشمار باندې ما یعلم الا قلیل نو پویږي دی په حال مگر ډیر لکسان امام رازی وای چې قال اکثر المفسرین هذا الاخير هو الحق اکثر مفسرین وای چې د آخري خبره حق ده چا وتنو او اتم سپید دیو دیر وجوهونا ابی آوی وکان ابن عباس یقولو انا من اولائی کالعدد القلیل چیزو ام پا دغیلگو که یما چیزو دی پحال پویگم دا قرآن پوجا چیزا مخکی شو قالو قالو جمع دا او کم په جمع که سلاسی نو قالو قالو دو دلوویلش نشپک دا غینا اومخ کی ویلو چې قلقا ایلم منهم وی دا وته نشو کنه قران د دې چشمار تساجه ته سفیده بګشته که فایده بګویب نه کثیر وینو الله نقل کړیو کنه او بشمار کې زمو سفیده نشته نو فلا تماریفیم الا مران زائرن اے پیغمبراتو خلق سنا پدې کې جگړې مکه وا په حق د دې کې مګر خبره سرسريخ کاره کما چې ربي علام به بس الله پويږي هغه ته معلومه دا میرا انظاهرا دي تخکاره خبروي ولا تستبت فيهم او ته طلب مکه فتوما وقل على په حق د صاحب که بوکي منهم احدى دې هېلي کتاب وو د یو تن د خبره معلومه قرآن چې وو دا صحیح معلومات دي بس دا دې دې پوری شوبای یووا اصحاب کاو په حق کې خلق وسکړیو نو قرآن دا غیر رد کو چریته پته نشته خپل ځان علم ورته نشته دې نو د خلقو د کار نه باغې خبرې ده صحیح خلقو د قرآن اولیاء دی اللہ سمرا سبتو نکڑی دی او حالت ایداغا دی ندویم شباہ دا نبی علیہ السلام جواب کوي چه تا تو معلم نشته دا غیبو دوگه جتانا تا پوسو نشیو اصحابی که کو ذو القرنین پا حق کی تاو تاویلیو چه سبابا جواب در کوما انشاءاللہ دی نوویلیو مشپاله سرودي وحيران ده او چې وحيران له نه تاوي فلا تقولن لشن تبشرن وې ده پاره دي او کار اني فعلن ذلك غدن چې زه به دا کار کومه سبا الا ان مگر وسروایه چې ان شاء الله یا وسروایه کچر د الله خو خشي پاره جبہ ای دد معنا کوې دا بادا کی که نه نو داکه د ب یر شي ډ خلکو که نه نو ک رب کو ځسی ته نو بس یاد کا خپل رب چې کله ستان یر شوي او یاد شو نو بس هغه وختې ووایهته یو خبره کړي هغه وختې د خیال نه نو کار سو روست ته تا یاد شون اوایچ ان شاء الله نو د دې آیت مطلب باداشي او د دې د هغه ګنا نوبچي صرف دا ده ان الا نور شاء الله نو چې د کې کوم خپل اثر ده چې سره عقود باطلي عقودو کعقد طلاق دے عقد دی نکاح دے عقد اعتاق دے چې ان شاء الله دا سره کنا نو بس خبره ختم شو کساو گند ک ان شاء الله دی او سوګن نشتا طلاق دی ور کول او سره دی ان شاء الله وی نو اسی دی ټوک کنا ک چا سره دی او سودا کوله ان شاء الله دوی نباونه شو کچې سره دې وعده کوله چې زموږ تا سره وعده وکنه او بیا دوی چې ان شاء الله ناصری ټوق یو کړی وعده ما ده نشته ده دا وقظ او صرف د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا عقیده او مذهب دی چې هغه وینه کله ار و وخت کې نو د هغه خپل اثر کوي ايمه بوانی پر رحمت الله لیوي چې ناغه وخت و سره وینو له با سر کوي دا نڅه تاسو خبرو کړو بیا چې غنټه د وتیر شو یا پر صبح شو بلر نو ته ان شاء الله وای نو هغه نه هغه خپل اثر نه کوي دیو, دا دا چاوی چاوی چا دیو, دیو جنو د منصور په وښ کې د عباسیینو ناو کنه هر وخت کې د حق پرسته سره حسد کېږي نو بادشاه دا چاوي چې ګوره دا امام وحنیفه نه دی د ستاد نیکو ابر انمانی ابن عباس سیو دی ویچ ان شاء الله غوخه ټیک ده او کنه رستم دیوی ناګا سره نکي عبد الله ابن عباس وایته ککل پس دی وینوم او خپل اثر کې غار سو باطلی کنا نو منصور خدیر د علمو که غرا وکته امام سیبو او ته ویته داسی ویلی نه وې او ما ستاده پار ویلی تاسو نه مه خیر خوای کو لوي څنګه وی بی ته په دې خليفه چې خلق وبيات کړي تاسو را لاسه درکړی چې ته زموږ خلیفې کنه نه لا نو ستي اوس له دا زې تا ته چې ته زموږ او حضرت منم او بیا به لرشي کور ترسه او وي چې ان شاء الله نو ته زموږ خلیفې بیا ناغړ غوګونکو زه د اختلاف په دې کې راغلم الا الله خو دګونانه انسان په هر حالت سربچې کارسومره رستې وي چې دې په تر کې کم نقصانونه هغه ختم شي واذکر ربک اذ نسیتا یاد کړه په رب وکړې چې ستانه يرشي یو معنا دا او بس هغه حق بادا شي چې لا ویلې ذم دمانه چې ځګه د نېر شي نو ذکر كوا... نور ذکر کوا نور نو یاد باشیده تا از ریم دوام داوی چکل ده دا چانس شیعر شوی که نا نو وذکر رب ذکر ده کئی کئی کئی نو یاد باشیده تا نو وقل عصا یادی یعنی ربی لی اقرام من آزار شدان او وای ده خلقتان او خاص کر جیچا تا پوست کلو ده اسابقه په حق کې چدا څه زور عجیب خبر نه ده نزدې دا چې هدایت کی او را کی رب زمان ل اقرب من اعظم بیر نزدې واقع دا واقعیا دا اسابقه په نه رشدا فیصله کې په هدایت کې په علم او پمارفت کې متول الذين خه واقعات نازل کی یا رب د دین اړیر زیات په فایده کې او په علم کې زیاتې دمانه امام رازیوی معنا دا ده چې لعل الله یو تی نی منل باییناتې او دلالې علی انبوتی اللهم لغیر دلیلونو واقعات دا خپل پیغمبري د ثبوت تپار فارره کی ما هو اعظم فذلاله تي واقرب روشدان من با اصحاب الکهف جوازه سابقه په د واقعيانه ډېر زيادت مضبوطه ډېر زيادت نزدې حق تا زم ما پر رسالت باندې هوایا چه یقینا هدايت به کما طرف زمان نازل وکما طرف زمان الاقرب من هاذان دیر په پا کې او پا علم کی او پا صداقت کی دواقیادا صحابی کابو نارشدن چی داغی فیدہ و داغی فضیلت پا دی نریر زیادی خود ولبی صوفی کابی ام وقتر کلو دی په کابو پدا وقبل میدان کی سلا سمیتن سینین دری سوکالا وزدادو تسعا اوزی اتکریو پاغي باندن نہ موثرین وے سال کے سبدو کے سمیو شمسی جنوری صاحب ناغے ندریس او کالے جوڑی دو او یو قمری صاحب نو قمری صاحب میشکمئی کنا کلہ نوซีน بیا پوسلو کالو کته یو کال کمیږي وین نو ته دی یویر و د کموالی پوجا سلو کالو کې یو کال کمی زیاتېږي نو چې د ریسو کالیاونو نه په د پاسو شو او صاحب د بحر وې بو حیان چې د ریکاله زیاتېږي نو کالو کال وسره مزګه اصل 300 کال وسره 33 چې زیات شینو نه هتي نه جوړي نو حساب په یبان چې د عربو شرعي حسابو د قمر مزګه غرید پاره وی چې وز داتو 9 چې تاسو په حساب کې 95 شون ولله اوعلم بما لیسو تفریعات په دې واقعیا باندې سلوور چې دین موږ ته سفيده راوته د دین سم معلومات شو ټول د توحید معلومات اول اوایا جل خپویږي په غځمانه شدید تیر کړیو له غیب السماوات والارض خاصلالرا اېلم د غیب د اسمانو د زمکو دې ابو سر به و اسمع لی دن کې د الله بغیر د اسبابنا او ساجی باورې زونکې ده الله بغیر د اسبابونو په لید تعجب دي او مطلب په کې مبالغه ده چې انسان علم خو په اسبابوي پغوګونو پسترګو او الله بغیر د دا دینه زه هر شي لې زونکې او دارشي او ری زونکې معلوم من دوني نشته خلق لا بغیر د الله نامه ولي نوڅو دوستان مددگار ولا یشرکو فی حکمه احدن نو سره دغه څه شریک شته چې قسم دا د شرک دی انو سره بل شان چې خلق وی چې لا ځان سره شریک کړی الله په خپل غه باندې ولا ورسره دا غیرت کوي چې نه الله نشری کوي نه شریکي الله په خپل حکم کوي خپل خدای ته وپ کې احدن حصو کو هغه چاله نه یو تفریوا چې داوی ذکر کړه د صورت چې غیب دان الله دو دی دویمو تفریذ ذکر کوي هغه کې اشاره کوي دا چې وڅو کوی چې موږ دې په دنیا کې ګمره نه شو موندله حق نو وا نوولو نو قرآن وای قرآن بس داس لشه نور هیسمه کا واخه وقتل ما وحی الیک من کتاب ربک حللو بیان کا چوه کولی شتا تا چې کتاب دې دروستام لا مبدل الکلمات دا تاسو کتاب دې چیست نشي بدلو له د دې کلیمولر او د دې احکامولر ولن تجد من دوني ملتحدا او هرگز با انم بغیر د لانا زيد پناهه امام رازي وي ګور دي ده کي چه جعل الاصله في هذا الباب چه لذيذ کي او قانون ذکر کوم شي انواعا یو قانون او غداوي چانه يوازب على تلاوت القرانه على تلاوت الكتاب چې بس پدی باندې باندې شوال کېنو قرآن باندې پری دین الذي اوحى الله اليه غجل فی غمر توحیک له ول عمل به عمل وکه ولا یلتفتوا الى اقتراح المقترحین ایا د باندې ګوري چې حلاق سجوري د ځان نه لاني کتاب کې لاني کتاب کې وګنه وتعنت المتعنتین دا خو دی په قران باندې اعتراضونه بیا چې نن نه کې راغلي وي دا د دا قانون الله عزوجا بیان کړ چې وت لما اے پیغمبر د خپل ځان تسلی او صبر حاصل کړه دا غ خلق او پمرګر دې کی چې غی بلنه کوي ځ خپل رب بل غذا تھی ولا عشی هر وخت که وخت روح المعانی وی کبیرم وی المراض کونم مواذبینا على هذا العمل فی کل الاوقات هر وخت کی کار دغه د ښا چواتل ما وحیه لیک یریدون وجهو اراذل ریدل لا زرزان ولا تعو عین کانهم او مالوا په نظر د دینه بل په لا پیغمبر توی صحابه او سرکینه بل په لم ګورا تريدو زینت الحیات الدنيا ذک دینه بل په نظر کول دا ذایرا زده جون د دنیا او د زینت ته دنیا ده دا هڅوبه اراده کوي بیا د خاص ته ژوند د دنیا ولا تتو یمن اغفلنا قلبه او ممنه خبره دا وچا چې ما غا په لکړې د سلو د غان ذکریناده خپل قران او تواهوا او غره واند په خپل خواهش کوسي وکانه رو فروت وان او کار دا غسدي زیاده دا حد نا بس خود چه قرآن و سنت نوالی دی نو کار بسی پدین کسی کول زیاتې جوړول بدت کول دا غا بایی نو کار خوبیاده غی فرد مانا یودا دا دا حد نا زیاده بلا مانا فرطوان کار دا غا مستوربن گرد ورد دی دا خود قرآن و سنت دی چه انسان نیولی کانترول کردی و یو لار باندکا او چی دینا پلشنو بیاستا لارو پتن لگی او دا دریم تفریو او اسبر او سلورم ذکر کئی و قل الحق من ربکم او آئی دی خلق تا چی حق اغدی چستاو در عبد طرف نراغی اصحابی کا واقع بیان کر کنا دا حق ده اچی دا سوک نمانی کنا نا با زدی که نخوا زدی و عنادی بایی نا غلی اللہ زورا فمن شافل یؤمن بس دا چاچه دغه خوخهی که نا چه دا که مواقع بیان شون ایمان دی روڑی فمن شافل یکفر و دا چاچه خوخهی نکفر دیو کی فلیکن دادی ووری انا تدنا لی الظالمین نارا منتیار کل زالمان و مشرکان لور احا تب این سرادی اغه ور چې چا پیرشوي دی دا غې نه دی والو نه د جهنم ویری دی والنا سراذق چې بیا معارج کې زره ها زراعن چې دا وی بل نواله او دا یې دی والو نه چې پیرشوي سوکته وته نشي او کدیل تک یو بغوالي یو غاسو بمان نور بکلی شي داس یو بوکل موهله پښاند او غا ویلی کلی شي سيكي سیکوي لشي موهل تامبوي لشي موهل یشوي لوجو ته سوزي به مخنن بس شراب ور ډیر ناکارسکل دي وصات مرتفقام او ډیر پتمنزل د جهنم یانو مدہ امر چې ذکر شو فلي يؤمن فليكفر دا امر د اختیار نه دي انا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حضرت علي ویلي انه قال هذه الصيغه تهديد ووعيد نه هو لزور نه کوي او يريه وليسه بتخير اختیار نور کوي چې درته خپل خو لکه لا کها لا اختر وسوي کنه مذبیہ زادی نشته ها دا حضور نور کی الله چې اختیار مور کړی چې ایمان راوړي که کفر کوي او په ایمان رضایم په کفر نیم راځه جانم مولا تیار کړو دا حال دې مجرمانو بیان شو نو بشارت ورکړي ان الذین امنوا وعملوا الصالحات بشککه سان چې ایمان راوړي لکا اصحابی کعب شو عمل اکل او صالح انا لانو دیو اجر من احسن عملام خبری روستو دے اولائی کلوم جنناتو عدنن خدا پاکی جملہ موتار زرالا چکوار دا شک دے سوک نکوی شیرمونگا عمل کل خو چې چرتا گڑوڑ نشی روک نشی دیر فیلو نبای او دیر اللہوی نا مونگ نزای کو وجر داغا چاچا عملی کلی دے خیستا اگر لرکی گی او دای کی گی نا خبر دے حکم دے داغا مومنان چا عملی صالحی کلی دی دا پار جنتونا دا میشوالی دی چبایی گی با دا دی دا اختیار دا لانده من تحتیم الانار اگر نیحرونا دا جنتو یا من تحتی دې بنگلو یوه الله من اساورا او دا جنن ته ان بخښ جنت کې دا څه بنئ لکه دنیا پرشامت من اساورا باهوغان بو تواجولي شي لاسونو تا من ذهبین د سروزارو دا زې سونا ده جمع د اسویرا اسویرا جمع د سوار او سواروش دلسو اغا کالی تا با هو تاوي لشي اغا با تاچولشي و يلبسونا سيابا خدران او اچه با اغا جامعه چه تک کشنی ده من سندس اند نرم ري خمونا و استبرق سندس و تاوي نرم او استقبرق و تاوي دا بیز و تاوي او تاکیه اون کی وی جنتونو کی پاغلوی لو یو پالنګ غناباندی چدیو میا شمنزل کی بپروتی نعمت ثوابه سحستبدل دغه خلقوا وحزنات مرتفقا اور دغه خست د مندل د قیامت ته دی در دنیا حقارت بیانې که اللہ او دنیا د جن خلقونا دا منزلونا دا قیمتی زیونا پاتیشونا تو وہ گو را واقعا دا اصحابی واقعا باغ باغوالاو تا دا او داغی مقابلہ کے دخوا اصحابی کاف ورسو پریخو دو پل باغونا اخ پل کورونا اخ پل, پل پایلنگونا اولا را نو بز موکه سملاستو اللہ اولا مقام ورکو او دلده کې دنیا پرستو پر گو وَضْرِبْ لَهُمَّا صَلَ الرَّجُّلَيْنِ بیان که دیتا مثال دیو دواو تنو یارونو یار مرگریو دوتن جعلنا لیاه دیم آجن نتینیم چمونگا ورکلیو دیو دو دو دوالو لرا باغونا دوا باغو یو خمینز که لوی نهر بیدلیو نیو پلا بل پلن خلق بای دو باغونا دیو. ذکا قران او تکله جنتین وی او کله جنت یوهم وو دووم دغلسي تن ګرنا او حبب ناما بنخلن مونږه دا غې شپول کړي او په کجورو سره هغه شپول یمې وی وی او ارس حف بندول او تویل شي وجلنا او ما زرع مونږه لا پیدا کړو په میاں میاں کې فصل الله ذاته نسبت کوي خه جعلنا حففنا جعلنا ماولار سماولار سکلي كلت الجنتين ذا دواله باغونو چيو ات ات اوكلا را اوليب خپل ميوي هر كال خپورا باغيبان خزانه څوکړه موکړه نور او ولم تزلم منه شيئا او ظلم بنقو دي باغ پدې نقصان به نه تا نقصان ته وي نبه کمو پدې کې زرم هر کل اقصی لکه مخاطع پر راته بابا جرنا خلاله او ما نه هرن مونږه روان کړي په میند دې دوړ باغونو کې اونیر وکانه لهو او دولت بدل راته دې سړی قطروس و توی نو میوی قطروس و دولت بطول دو دولت سو امام رازی وی عن مجاہد سمر از ذہب والفزان سراس بین ایکان لہو اشیا مال جنتین من النقود باغنخ باغنو خنور نقد مال و سر دیرو دیرو دیرو موڑی و سر وخا سمر وی لیل که د ورونه شي ته پلار نه مال پاتې شو نو دی یو بزان لا طبق جوړو سمو کې واغستا دی بل وته نه کو نو چې ته پتاول لګې ده نو دبا هغه مره روپې ورکړي دللا پرځاباندي چې الله دستانه جنت کې سمو کا بیا باور باغ پکې ولګاو سوره خرچبه وکړنو دی بل به تومره د الله په نوم ورکړې شي الله زال تباغ واړمه په ددنې په پار خبره کې تپوس کوم د باغ جوړولو د نهه روانولو او کوم را به د الله په بس ورکاو بزګون خپل مال خلاص دی کنو التعزان لباغ جوڑکو او د دنیا کې جوڑکو او دا غو سر ملاقات کلی دی او دا سلی پاغبان دی لویی کئی گو را فقال لہو فقال لسواحیبی اویدو اغیق پل مرگریتا پوہو یو حاویروہو او دا پاغبان دی زان لویی گانو فخری کاؤ انا اکثر من کمالا و عز و نفر ززیاتیم استانا پا مالکیم او دیر عزتمنیم پا افرادو که او پا نوکرانو او و پا خادمانو که دا معنا که عز و نفرن انسوارن و, و اولادن ذکورن دامن دیرو دیو سغط داخ پا للوی بیانید او لا ییردی چې هغه سنودی کړي و دخل جنته او د راغ خپل باغ تا او هو ظالم لنفسه او ده صليخنو عقیده سی نو شرک وکاو مسلمان کو کون کې خپل ځان سره په شرک باندې دی باغ کې به د غیر الله برخي ورکولې همیشه مال دار خلق دا اسی بس چا سره رابطه جوړ کړی چاسوړ ټارټیکل لګولي قالانو ییماز النس انت بی ذازی ابدان دی اوسې خپل مرګري ته وی چیرې زما هو خلک که کنه چې توفان رازی او خزاں رازی او سیلابونه رازی زما هو یی دا کومه نکیږي چې په دې باغ باندې بصا اثر پر یوزی څنګه پیپری گمان نکوم چه هلاک بشیده باغ زما همیشا ناقو با طویلی چه آو قیامت نما نیسا ناقوی یرا زما خو یقین نراسی خوا وما ازنو سا تقایمتا زخو یقین نکوم آچه قیامت براشی ولا ار رو ددتو راشی ازوا پس کرشو ما پل رب تالا جدن خیرم منها من زبا زب اممم د دینا بہتر زید اوڑی دو او که خوار سو دیر دیوئی که نا نا غزیبت دینا خیستی دا دا هر مشرک عقیده دخوا دل تشرک او تم میداد چا اللہ با لطمال جنتنا و باغونا نا سيزون راقي قال له صاحبو اويده تغمر غري خپل وهو يحاوره يومانا اقول جواب وركاو <تصفيق> محاوره مباحثي توي اتهم دانه چی څنګه دپاغه فخر کاو تکبر تکبر تکبر دا کوم یو قول چرتممغه او زله چهل تکبر او مال متکبر جایزن تکبر خندې کو او چبل سړی کوي نو ته مر سره کول شي زکه وینا قبطم فاقبوا کی راضی کنا او منعت دعلیکم فاتدوا علی کی راضی کنا نو زه په غبن دي فخر کا وداسی بی بی ا کفرتا بالذی من ترابن هره کتاه په کې ده الله انوم وانغستو زمرا لوې پیریان ډېره گزاره کوي چې قرآن ته وګوري کנה نشي کولی ځکه قرآن دی او حق پر اساس دا شانه بیانې چې د اول د کفر فتوا کوي پوسړی باندې اه نپی جنې کנה نو بدی به فیجن دې چې کافر ته به کافر وې او مله کافر د کافر نوې نام مسلمانی دا وزې د قران کار کوي دا کافر د کافر وې کنا کفر ته وې ښا لوي کافر ته کو په ذات باندې چې ګوره ته پیدا کړې د خاورونه لوي مکاوا برابر برابر مګرزا کتره کوشا خاورونه پیدایمن ترابن ذو جازي ده زمو اسلام نو الله خاورونه پیدا کړو ثم من نطفه بیا د نطفه ناس ثم سوا کر رجلام بیا نعمت تو ګور چې دې ټول مخلوقنا ممتاز نیغه جوړ کړي لکه عزت در کړي دی نثار سبحانه سپی کې خو نا شکر دی وکړه هغه ته یزما عقیده و لیکن هو الله ربي لیکن زه خدا وایم بخاری وې لیکن انا اقول زما خبره و اورويخه په گوټه اكيدہ لیکن زه دا وایم چې دغه لازمه ارب دې ولا اشরিক بربي احدہ زه نه شریکم د خپل سر سره هیڅوک تاریز دغه اشاره دا وته چې تا خار سو کړو شرک دیوم کړی کفر دیوم کړی او سو ته طریقه هي چې ګوره مسلمان دا شاندې چې هغه کل خپل مال خپل حال او خپل اولاد وی ني ډیر په کمال سره نہ با کلمی وي د توحید ولولا یز دخل تجنتک تا ولدا سن کول کله چراغ لیک په باغ تا خپل باغ تا انویل بدیو ماشاءالله هغه کار کی چې ده الله خو خشی ماشاءالله وای لا قوت الا بالله نشته طاقت او قوت په او کار باندې مگر ده الله په توفیق سره امام رازی وای لا قوت لا احدین على امر من الامور الا بيانته بيانته هر بند چ سوکار کوي کنه دا د الله په توفیق باندې کوي او دیو چې نه احتج اصحابنا تمون فقهاو دا دلیل نیولې پدې یاد ما ارذ الله وقع چې د کوم کار اراده لاو کې نو هغه کی, کی. لَم لَم او کله مالم یرید لم یقاه او چې کوم کار اراده نه کړی نو هغه نه کیږي لا قوت الا بالله دا شپدي ویلو ښا نو سوم دا مصلله دا چې خپل مال خپل فصل خپل باغ اولې دو او ډیر خوشاله شو نو یودوی چې ماشاء الله لا قوت الا بالله نو وخرا بيږي سر په نه پریوزین نه امارګریو ته وی چېستا ماته مخاشوا چېستا مال نشتا اوستا خلق نشتا ان انا اقل من کمالا مال را کم مال و ولدا کتوینه ما درا چې زکم يم ستانه په مالک او پاولات کې دیس خبر نه ده زمو په دې کار نشته ښا فاصربي ايوت يني زرده چی رب زما را بکی ما را خیرم من جنت کا بہترستا دا باغنا ویرسل علیہ حسبانم من اس سمایم خواسنه چی خدای دا خیر کئی داکارو نشی چطا چی رولیگی پدی باغ باندې سکانی دا سماننا فتوس بی حاسوایی دنزلقن او بگرزی دا باغ او میدان سفانه سوائیدن زلقن جروزن چه دوم را بچلا پی نهی چه پا بیتنگش اویز یا به او گرزی دی فلن او بده دیر دوبی فلان تستتوی علاو طلبن تخبیه تاقت نلده بیا بیر آباسی و بیر کوشی شکی حسبانن کانو تموی او حسبانن اغا <Coughs> عذاب چ الله په خپل حساب کرا واستي تقدیر کې الله تقدير کوي څه لیکلي دي کنا څه نه چې دی په کې لیکلي اره ته وي ګور تاخ پرز دخلي خبره ای کنا و احیت وبسمری ہی راګیر شو باغ دغه دل په عذاب کې هرنګ چې خسافت پر راوې سې توفان پر راوې ا باغ ولا ټول ختم کوه تسنس فاصبها یقلب کفهم شروش او چمروړل وې خپل لاسونه او ډیر ملامت شاوډي ورستیما علامان مان فقفیا دولت چي پي کې خرج کړې وو و هي اخاویت نه لا عروش هغه باغ پریوتو سره دا غ خپل چوپالو لکه انتظمات انتظامات که کنه دا ګور د پار انتظام په کاري هغه هرري شو له جوړو واړي نوغاته ن مو کې سره خاو سر شوقوللو یا لیې اوبان افسوس به کوو چې یالیې مان دی لم او شرکه برببي یا چې مع شرک نو کړ د خپل لب سره ایڅوک م نو شیک کړی دا بیوین یوقلب <تصفيق> کفيه كشاووي تقليب الكفين كنايه عن الندم والتحسر دا نه چی غلاس مرو له او جسق په شي او ملامت شي نو خلقوي چې يقلب كفيه مې لاسونه مرو له كنويخه دا هرجبکه کنای د دین او دینه کی امام رازی رحمت الله علیه وې چې سړي خو خبره ډېره خاوکړه کنا 46 سنه موشرک بربیا حدا په شرک باندې خپېمانه شو او توحید ته شوق پیدا شو انما رغبۃ فی التوحید والمنع عن دغه دا خبر او خځي او سړي توحید تشوق پیدا شي شرک نه نفرت پیدا شي خود د ډولینو نو اجل تلبی دنیا باقی السبب دا خوځنه دنیا فوټ شو بګې پاسه خفره په لہاذا سبب ما سواره توحیدو مقبولا عند الله د توحید نه قبول الله تاخه تاخذي پاګمال پاسه ارمان کوي <تصال> ولم تكونوا وفيه تن بيان وذذ بارا غدل تنوکران وذ خازمانو یاد زامانو یانسرو نو چې دې خلاص کړی وکنه ینجونه معناګا ابن جریر چې خلاص کړی وي تاذابنه دون الله بغیر د الله نه بل سو قونش تخلاصون کی اے هو الله تعالی وحده قادر علی نصرته دا خو یې ولای امام راضی بول قادر نه او ما کان منتصرا نو د چې د خپل ځان خپلې د خپل ځان تطوس کړی وین هنالک الولایۃ لله الحق فدغه ځکه اختیارات خاص د لادی چې پرښتیا باندې دی, چی دی, دی مالک دې هنالک دا عذاب ورک به دا بل چې اختیار نی ل لله الحق یا هنالیکا په دغه وخت چې کله دا س وخت په انسان راشیا د زمانه دی یا مکان دی نو ال ولایت الحق اختیارات صرف د الله ای چې फरक کړی چې او ولایت نو ولایت د ولی نه د اختیار توي پکار زاځه توي محبت ولایت محبت دا خدای زے کی د بلچا محبت په کار ناراضي کنه صرف د الله محبت هو خيرن ثوابا دا الله بهتر دے په بدلو کولو کیم چې اوس دنیا کې د لذر کی وخیرن عقباء بهتر دے د عاقبت په لحاظ سره د اخرت په لحاظ سره داړو زینو کی د بلچا اختیار نشته صرف د الله اختیار دے دا یو مقام د دنیا پرستو ذکر شو چې لایي دنیا سره محبت مساته تبه ژوندې هغه باستان الله شي بس دغه سبا لاس دنیا سره محبت کوي اخول بیا وم خو هر چې د نړۍ دوره پیرانله وځ خدای خلق دا حال دویم ذکر کوي حقارت دوه قسمه نور یو دا دا دنیا څه شي ایستینه دی تاسو ادریم دا جذاب سړی باندې قیامت کې ازار جوړ شي حضرت ابراهیم مسال الحیات الدنيا بیان کا د دې لپاره مثال او صفاتو د دې ژوند دنیا دا دنیا پرست و خلق او کمایین انزلنا د دې ژوند مثال د باران د وبو دي چې مونږه نازل کړه آسمان نه فخت لتبه نبات الارض ګرد پیدا پیداشي پدې سره بوټي د زمکه سمو کړه کاشي فصلونه ګلونه میوه ولګو واخ ډېر لګو واخینو سپرلې د کانحاء چې دا میاشتې ریشي فاصبها نو ګرځي هغه بوټي او هغه فصلونه حشیمن چوری چوری تزروح الرياح ادي په لپسې له طوفانو ناراشي وای له بس دغه سره دا کفازش نلایې د دنیا دا مثال لخوا دې پس یو طوفان را روان دی چې څوبني بیا رسو پناشي چې قیامت ته او دې پس څو ده هر انسان جو انداغه چې دی به خوشاله وي خو په موج کې وای په عیش کې وای ادي کې چې اورېنو رنګ به وشي جیک شو ها نو راوړينه راوړيه تابوت کې بندينو فاس به هاشيمان يا وو يا نو يا عيش و يا عيش نو يا خوشالي و يا خوشالي نو وا الله ويذ ذ انسان د پاره ميدا مثال بیان کړه وقال الله ولا يشكل شيء مقتدرا واخي او الذي فارس بان دي قدرت لريم المال والبنون زينه الحياه الدنيا دا مال د دنیا او زامن ته زکه ذکر کو دنیا پرستو خبره ده کنه ها اريخ او مال غاری زامن غاری الله زکه بیان کړ دا خایس د جون د دنیا دی او دې دنیا کې پاتې کیدن کې شهره غا تا سره په لنځي هه اپله تا سره چې هر منزل کې مرګ ورتیا کوي او وفا کوي دا غ اعمال والباقیات الصالحات خير عند ربکاں او هغه میشا چې فنا په نرازی غا اعمال صالحہ دې بهتر دی استاد رب سرا ثوابن په بدل و وخیر عملا ډېر بهتر دی قومي دي اوساتلي شي اومد امام رازي باقيات الصالحات ستوي كل عمل و قول دعاك الى الاشتغال بمعرفه الله وبمحبته وخدمته فهو الباقيات الصالحات هرغه خبره هرغه عمل چې دا د الله په علم مشغول کوي د الله په محبت مشغوله کوي د الله په خدمت نو دا باقیات السوالحات دي ښا اگر کاغه تر لری لری پوری ښا تر لری لری پوری پوځي روجوی دغه ته نو هغه تباقیات السوالحات وې شي کتب پارٹی کې ناشته کتب خپل باغ کې ناشته کتب خپل کور کې ناشته ولیکن استاد خلی نداسه خبر اخیږي استاد الله سو خپل نداسه عمل کیږي چې دا غی رابطه د الله د عبادت سره ایز محبت سره ای کنا دا ټول دای وس د دا مومنانو شان ده وکنه دی که څه د دنیا کاروبار کوي نوم په دینیت باندې کوي چره الله پیسہ را کیラルک دا حجمې په وک قومرې مې په وکړه الله مال راکی او کده دین خدمت په پی پیوکو دا د الله کورونا او د علم مرکزونه دی کی لګی کناخه انن بمونګلان کوو مرکز د پاره زکه هر کال لذیزه نه کراچی نزی پنج پیر تد دوري در رمضان د پاره نن نورو ليګلي خمنګه رستو شو من به اعلان کو کنا چاوزه سرهم داز شي نو چې دا سه هر یو کاري خو چې راځي دیتی نهه باقياتې سوالي حاتې دغه بستا په کار رازي هغه امانت تي او حضرت قطاذوي هو کله ما اورید به وجه الله ارګه عمل چې باغی سره اراده او نیت تعالی ذراځای داغه باقیات او صالحات کغه ذکر دی سبحان الله الحمدلله کغه مونږ د کار وجدا کغه چاله جماعت ورکول دی کغه چاله یوګلیه او بنښتہ په ملکونو کې او باخلاص شو دا ټول باقیا د صالحات تي خوچي مطلب پکې د الله رضای او یامن سیرل جبال ایت کا اور چوچت بک مونږ دا غرونه وترل ارضه بارزهن او به وینئ د زومکا ټوله خکاره دي کې وسوځه پټ پنانې غرب نه وي ونه بنې اباده بنې تر دیوی کو مشرق کې اگې پرتای د مغرب نه وخکاری سبينة سبينة وحشرناهم نخلق بمونجراجمكو فلمنو غادر منهم احدا نفريباندو پدیک يوتنهم يوتن بهم پاكي پاتنشي دا کم تن یادی دا اغا بباک انسان ني دا سوگلی چی ولی چطو توی چی ورموندو دستگوارو جدا او الله سره ملاقات کئ و ير زوبچ تزان ډډه تکمه آ بو یې خلق خنئ دلته وی چې ته دې خلقو کې گاڼه کې ننوزي نو ارز بیا نوอัล تابوم داسي دې کپ لګي الله وینا ال تسوک نشي پټي دی او تنبوم پات نشي و اوریدو علی ربک سوق مخامخ بکلی شیخ پل رب تا خپو انتظام سرا سپونوے جوړ کړي لقد جیتومونا اللہ بوتوی چرالے اقنان رالے ماتا کما خلقناکم اول مرت تاسو خدا سی واضح ہے لگا جی پیدا کریوے ما اول ظلپ دنیا کې بل زامتم بلکستاسو دا خیالو اللہ نجعل لکم موعدا چموږه नगर زوستاو د پاره یو نیټه او یو رازمو قرار تاسغه نمانه لکان و څنګه را لکانه په صفونو کې بوله اړت او پګې پټیګه څنګه او ذل کتابه کې به خو ذیشی عمل نامه ځخ خلق کلا سنکه چا خلاص کې چاګس خلاص کې مثلا المجرمین مشفقین مما فیهم نو اووی نه مجرمانو مشرکان ڈیر با یریگی لسو نو بیر پیگی اگر امال نامده نا پریوزی گواری مشپیقینا مم ما پیگی داولی تکچه امال او کتا کنه نو خواستا عمل ده نو تا جسکلیو پاکی ده نو دا دین یریگی ویقولونا او چگی باوی یاوی لتنا هی افسوس ده مونگ لران موت زمونگ ده پارخ مالحاز الکتابیم دا سنگا ملنام دا دا سنگا کتاب دی لا اغادر سوغیرتا ولا کبیرتا نید پریخینا وڑوک عمل نلو عمل اللہ احصاها طول شمار لی دیو لکلی دیو عملو حاضر او با مومی اغ عمل چی دیکل دیو او سم مخامخ بیو تاکی دیو چی داستا عمل دیو ولا یظلم ربک احد ظلم نکی رستا کو اچا باندې در دنیا باو درې قسمه چي ګورې توبلا جواندې حمال به ختم شي او د سپرلی گیا د الله وی ورثه جوړیږي نن نو خلک په ډېر دوکښو او قیامت کې به در باندې بوجي بیا چغی بوهه نو داو دویما یې صدا په ری کې شوبا د جناتو بیان دی جناتو شیا توینو په حق کې لوی شوبا خلق تراغلی و نو دا غي جواب اواقید ادم علی السلام یذې کې پنظم زل ذکر کړه دغه سوره بقره کې وا بیا اعراف کې بیا سوره حجر کې بیا بنی اسرائیل او دلته کرا رااله پنزمزل دلته مطلب څه دی دغه د شوبه وي وي زه کولال الملائکة تسجدو لآدمه یاتک چې هی موږ ملائکه ته سجدا وکړې آدم علی السلام تا وسجدا وکړولو مګر ابلیس نو کړې کان من الجن دی د پیران نو کنه کدي د ملائکه د یا علت بیان کړه اواز خلق د نړۍ نا تنگ دی ګوره خامخا جی به خلق دې خدای نه نیریږي چلا یو خبره کې دی بل خبره کې وېده د ملایکو نو خو رزالت یو کنو راووتو قران وی کانه من الجن نه کانه راوړل ښا د دې جنات نو دا غي د جنس نو او لم یکم من الملائکه ترفتا عین دے چر د ملائکه نه چر ته پرب دستور گیوم نه علت پیش کچ ولی او نکړه کان من الجن نه ملائکه نه خناو ک نه غی هټو لوکړه د جنات نه پکراغله وداملو تول کی ففسقن امر رب به نو خلاف کو نافرمانی وکړه د حکم د خپل رب فارا غلی دې د پاره علت په پا معنا سره ښه یو بکر جاساس فيه بیانو انو ليس من الملائکه لہ نو انو من الجن لا په خپل خبر را کچ داد جنات نو فهو غیر جنس غير جنس الملائکه دا ځان لجینس دی وملګ ځان لجینس دی هغه نور نه پیدا دی دی ور نه پیدا دی او پساکہ ولکه خدا سیبد څو نا فرمانی وکړه د حکم د خپل رب نه ویسنګ چې د د پکی سرکشي بیان شو نه پیدا وی وي هغه د ملائکه عصمت بیان شو او فيه دلیل ان الملکه لائی عسوی البتتا ملیک چرینہ فرمانی نکی فینما عسوا ابلیس لینو کانا جنیین فی اصلی دیکھو دو اورا پیداو کانا پاسل کنو زکینہ فرمانی اکرا ناغا دا شبہ دید ایک دعوی چخلق و دلیل جوڑ کرے او ذان لہ چموږه ځکه چې غیر الله آب عبادت کوو چې موږ خوب خووب کې راځي کله په ویخه راځي باقاعده اموږه تخکاره وي چې زه په او که تاسو چې زما شکرانا ور کوي که کنه نو تاسو به وم امانی مال به وم پامنی بچبوم پامنی خیال کوي غوري او که کله هم شکرانه کې فرق راوستو نو بیا ځان بچی کاوهه بیا وتاو استا ماندی نضیف ازیدو کشیو چې دا مونږ تاولیا راضی کنا سپینګيري په شکل کې اوداسه خاصه شکلې اوداسه وی کو تاولیدو توبو اچل شو نو قران وی ګوره داو شیطان دی د د ځان نه ولی جوړ کړی د د ځان نه غوس جوړ او ҳلق تراغله غی تهویل ناری پیدا وکشوی دی قرآن خاص د دې کرو پارا ذکر وکړ کدل تا ګوره دیبل زین دی ویلی افات تخذونه و ذریاته او لیا ا او لیا سوق دی چاتم ولی وی تاسو نيڅه شيطان لره ابلیس لره او د اولاد لره اولیا چې د اولیا کرام دی او دا زمونګه بزرګان دي په غټه دوکه کې پراته یاخه او هغه له چلو ورزک نه هغه په دې کې مهارت تجربه کړی دا پیژډی کړی دا د خلکو د گمراه کولو په حق کې نه چاته په ویخابان دي چاته په ودوبو خوب کې اوداسه لباس جوړ کی چې توبیا خلکو سره جګړې کوي چې نه شیطان نو ایداسه نه مالاوی گور اغاو منی و داغا اولاد اولیاء من دونی بغیر زمانه و هم لکم عدو و اودا خستاس دشمن دیم مکاو گور نقصان دا سرکی خراب بام که بیسل الظالمین ابدالا بیر بد دی مشرکان لرا عوض و زمان پزای باندی چیزی پری خودم و شیطان یواغ استا تو با نا کار مر بئس للظالمين ذا يذ مشرکان لرهه د دې یو کار خو نه دی او دې کرامتونه بیان دي جنان ته ته زور نه دی معلومه وی پولیسنګه زور لري وی تنه خبر چې هغه وليته له دغلیته ذهلی خار انډیا کې حالت یو جماعت فښو نو چیرته تر نو غیره واغست دلته راول کنه نو حالت کې خو یملیه خو ارزه کی التوم وليو کنه به ګور اذيذ سوکپی جنینا څنګه وليو دا ځیناستله ککلونه کې چې چمیار ناستي خلکو ته سپلې ورځي هغه ویلا سمه کې وی ګاندې دغه څه وی په لے ګاندلې چې په هې جمعه ترانه وړي داغه خپل رینه په ځمکه کې ښه حا کړا نو بس جمعه په ځمکه کې ناست هبي هغه نشوړي وی وڅ کڅوک لاړ کوک دی ځکه چې سمه خو کې نه فو دکنه تا وی دا ویو زوړ نه زیلیدل دا دا دا ویو اذر ازې کیسه ویاني یره یو یز سره او ځان له پیسې جمع کړی وی چې زه وحج لازم ما په خواګنه تور پیسې خن لګې دي په زر دو لسوبان تمونږه اذرې چې حج کړو نا وځه مکلې وی خدا خطر وځو او سو کجس غریب راغيو فریاد او تاو کو نا غا ولا پیسې ورکړي وحج خپاز شو نو بیا چې خلق حجل لاړو نو کتوواف به کو نو سره علماء خل راغی که سفاه مروا کې به قرضې نو سره علماء خل راغی که په مینا کې اوعرافات کې و خل نو غو علماء خل بیا بي چې کلی تراله نو ته وی چې تخ مونګال تل دي ارزه کې تهجر نه ته نو غوینا کنه زه پاتې شوم تاره دې بیانونه دروغ بجوړی او کیسې به مشورې کوي اته تبوی چې تخو نمانی کنه وای موږ قران منو او سنت منو ها موږ خلق ډاکوسلی نه منو دا خبره ده ټیک دا هغه ولله زری اجر ورکړي د حج عمره او دا مطلب خنندې چې هر ځای کې دغه حاضرې کلی کې ناس دی او د التحج کې دا, دا, <⋅ipe> دا, دا, دا خبره ما اشهدتم خلق السماوات والعرض اللہ ویتاس دور مرتبه رسولی دی از ما پرنیس خدا ایس ندی ما خودی نو حاضر کردی چې ما اسمانو نوازمکا پیدا چې د دینا می تپوس کوا چې د غوثان دی قطبان دی ابید دی دا تپوس نکار نکی گی نما و دی حاضرول ولا خلقان بزیم انا اغا وخ چی دی پیدا کول ځې دې پیدا انداز کول نه ما خو نو حاضر کړی دې دې اولیاء نو سې جوړ کړی ښا الله ځکه ځل تکرت کوي چې اس نشته ده و ما كنت متخذ المذللين عزدا او زه چیرې دا سینو کوم چې خپل دین خدمت او اخلم د شیطانانو نه وګوره شیطان سی پاتونه کوي او یې راخ ډیر لوی ولی دینو <coughs> او ټولش په ولاعل یو خدای ته کوب نکي ټول مرکو روجي الله یسو شیطان یاده زه دا روجي س کومه عبادت س او خلګم راکي ټولر و ما كنت متخذ المذلینا عددا نیم زکرې نیون کې داسې گمراهانو لره د خپل دین د خدمت ته د خپل دین د مدد ته حداذن هغه شیطان دې ک بندر کار سوق چي دی ښه زه ګروح المانیزی زې کوي چې وستو دله په هاذا د دې آیات نه دلیل ولی شوې ده چن ولایم بغیر استعانه بالکافری کافر نه بمداد نغواړي ښا په امور الدینه د دین په کارونو کې ښا چیرې جمعات جوړو چیرې مدرسې جوړو یا جهاد لازم قطرا سره الله له نحوي کو اصل ذرا کړه انکه دین پکارو نو کوي کافر نه نغوالي لکه جهاد الكفار وقتال اهل البغي تا کارو نو دین دي کنه ها و عمل استعانه تو بهم فی امور الدنیا دنیا پکارونو کی فلذی یظهروا ان لا باس به ریخ کار داد چې پدایګه سګونه نشته دنیا ته نغواړه ولیکن د دین پوکار کې بدا ولي الله يما كنت متخذ المزین نسمن الله کارونه هټول د دین کارونه دي کنه وې يوم یقولو یاتک اعلی بعی د مشرکانو ته په قیامت کې نادو شرکاء الیذین زعمتم اوازو کای کنه تاسو خو بیا اواز نه کړی رمو دا او شو اوازو کای زمو شرکانو ته چې تاسو خیال کړو ما سره شریکان نشتا <تصف> اتاسوی نو فدعاوهم دی بالتکی چغا کی دی خواددتی دی آوازنو کنا فلمی استجیبو لهم اس سکبو لعواز ورنکی قبولتی آنکی و جعلنا بینام موبقام اللہ ایزا بدغزے کراولم جہنم زیدہ حلاکت سشے جہنم دغزے ک ورع النار ابوینی مشرکان ور فضونو یقین وو ک ان نو واقعو ها چوبه سم هو ته ولم یجدو عنها مصرفا نبه ممی ځای نمنبل پلاوڑې دل ولقد صرفنا فی از القران للناس من كل مسل تاوی هو کذانم نزان بچکې ننن دنیا کې زیشتہ د الله کتاب دې دا سبب دی ښا یقیناً مونږ بیان کړی چې په دې قران کې بار بار ځخلقو د فائدې د پارامن کل لمصل هر قسم دلیلو هر قسم مثال څومره بیان شو په دې آياتونو کې عقلی دلیلونه مثالونه سورې رأت کې ابراهيم کې دا سورې نحل کې ولای بل سوګ جګړه وَكَانَ الْإِنسَانُ وَاَكْثَرَ شَنْ جَدَلَا ده انسان دارچانا زیاد جگل مارده نور مخلوق انکار نکی ارسومره چیده اغی کی شرک نشتا خوا کہ حیوانات تی کہ جانور دی کہ مرغی دی اغی کی شرک نشتا اغی کی شرک نشتا اغی کی شرک نشتا اغی کی انسانان دیکن نا دی باگی کلکل اغی امزان سر مرگری کی الکه غیکه شرک نشته دا تشرک نه نوې ولې تو ته خبر چې دا شیخ بابر بابا چرته دلته هغه وې چې خلق لورشي سار پاک ساک پروتي دا که خلق چې سار خپل کور پاکی کنه دا څوک پاکی دا وې زمره راضی او پلکه پاکی حنو زمره دې ځان سره اغه ځان سره کړه کله وی چمرکړن کې زیارت ته با جوړ کېو ځای دې ناغي کې مارانی خو یې ګټه سووینه ولي آ بابا او تويلي کړه ها پاړو نو ماران به ساتل هغه چا توي سووینه ها هغه چا تسوي چې دا زیارت نه لرګي وړي اس شي ولي کړه مارا نیم ځان سره مرګ وکړلې دا د بابا مچې دا کله سوې نه نه اری شرک نشته دا انسان دی چېر دې کې دې چې غړکې په توحید کې د موحدین سره دا انسان زیات ته د هر څنا وې غړکې فما منان نسا یومنو یؤمنو زیو ملوزان نته من کله خلق لرا دې ایمان راوړو نا کله چراغ دی ت <تصفح> و یستغفروا ربهم اودذینا چې بخنه غواړي د خپل رب نه د مخ کې ایمان چې څوک راولي نا خامخا دې کلمه کې دواړه خبر راشي کنه چې کله کلمه ووي نو یو مسلمان شو او بل په هغه مخکني گناهونو ټول معاف هرڅه کې کړیو کنه هغه معاف دا اوسر لازمي قران زکه ذکر کوي مني اسرائیل کې همداسه یاط راغلو چې نو دې مني کله خلک ولا د ایمان راوړو نه مګر دې خبرې چې دی وی چې ان ابا صلى وبشر الرسولا چې پیغمبر باندې نشي کېده چلارالهګنو بنده به را لګو نو البته دا معنی ازه کرکلو د خلکو د پاره د دینه معنی وداره اذل تذکر کو چه الا ان تاتی ام سنت الاولینا او یاتی ام العذاب قبولا جزاب وترشی د پخوانو په شانتی ذی منی کړی دی دا وه ځاوه چې ال تکی ایمان د پیغمبرانو مرادو چننده منه کړه خلک ولر چې ایمان راوړي په پیغمبرانو باندې مګر دی خبره چې وېدا بنديان دي مونږ څه کوو چې بنديان یې ایمان راوړو هغه مانه کړیو او دلته ایمان د توحید ذکر کړی چننده منه کړه خلک ولر چې ایمان راوړي د الله په وحدانیت باندې کله چې قرآن راغی او بخنوغوالي ز خپل رب نه مګر دی خبره چې عذاب ته پته ما دي عمر شرک لک دیخوا چوی که عذاب راشی خمونگا دا خبر نپریدنو خواهد مگر که راشی دیتا تریقی دا پخانو او یا راشی دیتا عذاب قبولن مخامخ یودا مانا کمو دا کمو فرط شید اتو دا جمع شید قبیل قبیل مجاہد جماعتا جماعتا چی دا دا عذابونو دا جماعتونا و ڈلی پراشی کنا دیتا انتظار کئیم اما نرسل المرسلین ایلا مباشرین و منظرین اللہ ایمون خنلی گو دنیا تا پیغمبران دا نور سا دا پارا مگر زیر ورک انکی او یرو انکی چیدی دا غینوی منگل عذاب راولا دا غینو مطالبه کئی د عذابونو هیوجادل اللذین کفروا بالباطل جګړی کې پیغمبرانو سره کسن چې کافران دي خپل باطل خپل باطل دي چې ګوره پیغمبرانو ته مقابلهی تر اوځي چې زمونږ دین توباتل د دی بشیر کا کوفر نه وای نه امام رازیوی اګه باب دې چې تر افهنه نه وي چې تاسو سره جګړه کوي اګه تاسو سره جګړه کوي ته مجادله وای کنا او چې د یو طرف نه نو هغه ته جیدال وای نو معلومیږي چې څنګه دي زور کو په باطل پیغمبرانو مقابله کوله هاذا یغلو الان الانبیا كانوا یجادلونهم داولی لیم بیان ان المجادله انما يحصل من الجانبين امام رازی بچر تفسیری کیا جو کتاب کی دا اصول ذکر کړین نو ناوی مون گویلی چې مجادله جانبین نئی رضیبان بیا سره مقابله کولی او غیب ودظیم مخ نیو کا دفاع به کول دا جگړې سله کولې لي يدهيذو به الحقا چونړي په دي خپل باطل سره حق لارم وتخذو آيات يوم انذروه زوان انولي دي زمون غاتونا او هغه عذابونه چې دی يرول شي پاغه سره هغه ټوقي غنيو زوان ټوکر پور کې دا زجرو پینکار د رسالت سره وزجر پینکار د قران ومن ازلمو سوق دلوي ظالم من ماندغه چانه زوکر به ايات ربي چغه تو بيانو کړې شو اياتونو د خپل لب سره فعرز عنها مخي وړو دا ویني ونسيما قدمت يد او يريك هغه ګنا چې مخکي کړې لاسو نو ددون تاغه هم سرم چما سکړې دین الله به داغینه سلمان داویت اپوس کوي کنه دا یې شر مطلب دا دی چې و وسنې ګنا او مخکنې ګنا د ذوالو خیال نه ساتي فاعرزا انھا داوب کې نه وی ګنا چې د الله د کتاب نه مخ واړو کنه او مخ کې چې سکړې دینه نسیا هغه میرکلو داینه مغفلت کوي ولې زړې په بلسمه مضبوط ته چې زمما مخه تاسوښټې کنه ښه ان جالنا علی قلوبهم اكنتن الله مونږه پیدا کړی د دې پزړونو باندې پردی اې قحو چې په انشي په قران باندې په بیا ځانې موقران ادي په وګونو کې بوج دین وین تدعوهم الالهدا او کتیرا بلی قران ته هدايت ته فلن يتهوي زن ابدا چری نو راضی همیشه دے علامی خو ویخه چې بس تا کړید چې ری تدعوت ور کولی شي قران گی. و تورولی شي خپویږي و یا خپل عادت او شرکی کارونه نه پری دیخه بیا قران دی پوجمع کې فروجه کې پارس کې درسونه دي او ریکنه ففلن يهتذو اذن ابدا ملنګيرو جنفري دي دا وي په خوانه وروځه الله یې داګه یې امور موله په زله والي خلق داګه خلق دی ها ابدنيه وسراول سوال پیدا شو چې دي خلق ته جت څه دي بیا چمنګه یو شان روجا نشو دی بل شان نشي دي تاساجد ته بیا اضا پینراولی وربکل غفور ذل رحما تخپل رب نه پی جندل رب ستا خو هغه ذات ته چې بار بار بہخنا کوونکې دې او بار بار رحمت را ورونکې دې دغه د رحمتونو صحهت کوښښ تک نه انده د الله رحمتونو زګدي پکې مضی کوي کنه ها لَوْ يُوَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْهُمْ کچھرِ اللَّهِ رَانِسِهِ نحن پر عمل پو جاؤ کہ اللہ تا دی عمل توقع تک نبیہ با دین نہیں خوا لَعَجَّ اللَّهُمَ الْعَذَابِ مخک مخک بے دی باندے عذاب راوستے فاللہ دی عمل تنگوری اگر پر غحم تنگوری بَلَّهُمْ مَوْعِدٌ بِالْكَدِدِ پَارَيَوْا عَدَدًا لَنْ چری باندې ممی مخکه مخکه داغینا او دل د دنیا نه موئلن زېدا اوریدو نيټي نمخ کې نمري کا نه پاوې او تلک القران ها زګه کلی چې تاسو واوریدو سموديان او آديان او فرعونيان زګه کلی اهلک نام غهلاکړې لمه ظلم کله چې ظلم شورو کو ها ام بیاو سرا د حق مقابلي شروع کړچین اړوي او جالنا لمحلكه موعدا موږ مقرر کړو دا غي د هلاک څخه وخت بس هغه وخت باندې علاک شون الله دې دې پرم وخت شته کنه هغه وخت به لا کیږي حضرت مشهباء موسی عليه السلام او خضر عليه السلام په حق کې خلقو کړی و شي دی پګای وو پوي ها که موسی سلام السلام ټیک ځنه پوي نو خضر عليه السلام خو پوي ده کنه وګوره چې موسی عليه السلام هغه باندې کوي نو دا غیب او علم نه دی او ګوره چې په غیب نه پويږي خضر عليه السلام سمر ناشنا ناشنا خبرې او واقعیات وکړل موسی عليه السلام علم نو اچاو په کله اداوم وي لکه خوشیری په دې امت کې دې قائل نه انورم سوفیانو کې چې حضرت علی السلام ولیو نو دې کې دې ډیر مقصد ده ولی ولټه کار کوي کنه الله یو سکه دی بل سکه الله پیغمبر پاولی آبان او چتی پاولیا او دې ولی او چتی په وغوری موسی علیہ السلام ولی تکین نہستو ها دا خبر اوخه تو یولیات تا نتی معلوم کنا جواب کئ چوبز بغیر دا قران نا خیده نسئ کیگی دا وای چدلون ام شکون اوزی سورہ کا خودی ز پار نازل شیو چ شکون ن پریدی نواقی اصل که داو بخاری که بار بار رازی دا شپاگوز آیا چه موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو کې بیانو که وعظو که ریو قولدان ری چه سوک بڑیر متاثر شویی که نه بازی دا نادیده انتی نواقی تینا تاپوسو که چه رستا امروی علیم بدی وقتی بلو یہ لکه استا دیکی سکار دی هر زمانه که دا سیخا هغه په سړ پې شي خبرې ه د خبرونه عبه واخله سړڅ کوې مثالله اسلام ورتهوي چې نه نه وکو نو نه د هغه په خپل ځ ص ګورې او رتیا خبره ده او رتیا چې دی نو حساتولهبرار ديخواپل د مقررببیو دپره ات جوړيږ نو. چې دا غوښشن سرويدا مناسب وہ چويلي وي چې الله اعلم پس الله ما ته لا پته نشتا ها زه دو رويلي شم چې زه عالم يم خداړه تڼشته په ځکه زمانہ بلويشته او کڼشته نو دا الله تخوا حنا شو ان مصالح ته چې بستره تړه او طالب شاه په یلم اوزاتا مدرسه خه مها مجمول بحرین کې دا ال تلل شاو علم ز د کذما دی دویم قول دا دی چې موسی علی السلام اې دا الله نس سوالونه کول سوالونه یې کول چې الله أغانی سوک دې الله وتو چې غنی هغه څوک دي چې باندته حاجت نې چا نه څغاري نه ا بیا او تو وي چا علم څوک دي الله او تو وي چا علم هغه څوک دي چې هغه علم راغونډي خپل زن سره جمع کوي په علم کې ما اذافر اولي نو موسی عليه السلام چې الله کله وخت کې دا څوکې کنه چې زمونه اوسرائیلم زیاتې نو متا اوه یې چې زور پرسه لړشم کنه الله او چې ا او کې او بندښتا نو لارشه مصالح اسلامي چې ویسنګ معلومه ما په الله او ته وي فی مکتلیکا یو مایه واخله په خپل تلیکې او توشدان کې فہیصو فقدتهو فهو هوه ناک چکم دې کې غامه یې رکشنو هغه دې کې باغ باندې ښا امباز هغه ځا سره وکړو زانسره مرګره او کو تو یوشا روان شو دا حال ذکر کې د دې د پاره چې شوبال لري کې شکل لري کې چغې وباند څوک نه پويږي دا دواله پیغمبرانو او هر یو سره د وحي علم او وحي الله وتعالح کوله زه نن هغه څه نه دی ویل خو اذا قال موسى لفتى هو ياتك چوي موسى السلام غفل خازم تا لا ابرح زخ نوریس کار نه کومه حرکت نکوم نخوزم معنی خدا دکنه لا ابرح ز هو اس کار نکوما حتا ترغی پوری ابلغ اجمال بحر اینه چور اسما د غزې تا جزیره جمع کیدو د دوو دریابو نو او امزیا حقبان او کور نرسی زم نوروان به پیړې په پیړې روان به ام بس ارسمرچی نوروان شدوال امام رازیوی ذالک تنبیهن دیک هلای ومن ته خبرداري را کئ الان المتعلم لو سافرا من المشرق والمغرب لتلبي مساله واحده لحق له ذلك چکه یو طالب علم سفر کو د مشرق نا تر مغربه پوری دی یوې مسلې د پاره نو دا درس لا يقضي د موسی السلام چې سفر کیناسوره مسلې زد کوي نو که یو مسلې او صحابه او دارنګي با د عربو نتله شام ته یو میهشت منځلو کنه د یو حدیث د پاره چې صلی الله علیه او درداتا شام کې او د لړزمځینی نه وی د یو حدیث د پاره راغلی ما هغه وخت هغه پی امتحان کوي چته چې دې شام تراغلې نو سو ته تجارت لپاره او انانه نوی سوک دشتې دل تخپلوان نانه نانه نوی چرته د مارګری ملاقات لهوبه نانه بس صرف د دې نو چې په پور کنه بیا او تاوي چې هغه حدیث دا دی چې نبی اسلامي دیو چمن سلوکا طریقا یطلب به علما سهل الله طريقا الى الجنه او كما قال چې څوک د علم د پاره یو لار اونیسی چې زعلم زد کوم علم صحیح علم نو الله ولا یو جنت توباسی د هو توو نو اوس یاخد حدیثم دغه او یاوی داغه د تسلی د پاره یو له ډیر مزلې کړو کنه چې دې خپنه شي او حدیث بیا نورو چاغه تو وی سوویلی کنا د یو حدیث دپاره خلق منزل کړي او صحابه چا کړي دي او چا ویلی دي عبد الله بن مسعود وی چې کو زه خبر شم چې د اوسري داسشتدې زمانه زیات په قران پويګیم نو زه به تو روحان ستلیکم او زو زما او ځان وراسوم کړه دا کولې نعمت ته دینه بل نشته فلما بلغا كلتورا سید الدوله مجمع بينهما اغه زته جمع کې دوه د دو دریاونو ته نسیاحو تهما نغمه یې د دو دوالو ویر شنو موسی علی السلام غزه کې ارام کا واستل شیو یو غټو اوي سره او یوشا خو خادم دی خادم خو بنود کی چې خادم و د شینو ناغنس د هغه او دې کې هغه تل کې هغه حرکت شروع کو او یسته ندی خړلې و اني مغاړه اوی دانګل وبوتا دیو تا ګور نه غو به په پس نه باندې یو پیپ غون ته جوړ شو نو دوی چې رسول الله سلام ووسنه شي موي خوله به ادبي ده او چې کله دې وښې وښې نه زبوت ده خبره کومه چې هغه مأي اغه وښو ادي دواله روان شې دا غزاینہ او پتون اوم د دیر شو دا غ نصیاحو ته ما نو دواله ير کامه یخپل نو موسی السلام ذکر وکاو نو تیو ش اوې فتخذوا سبیلو فلبحر سراب امای خدان لذاس مزیدار لارونیو په دریاف کې وین ولر خپل په دریاف کې سورنګ فلما جاوزا كل شيء ذوالداغ زینا ثرواتو روانو کنه ویو قال لفتائو اعتنا غذاء انا وی وی دی خپل خادم تا موسی علیہ السلام چراوله مونږ ته ناشته خپل او موږي شو مستلی شو لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا يقينن چراور رسید مونږ ته په دې لګوند مازال کې استړیواله اذا ضر ما ظلم کو ترمجمه البحر النستری کیدو اچ دغه زین له کوند دا لګه ټوکلام واه له نستری شو راولا را ناشتا دې دې کې یو بکر حساس وایي چې دې دې آیات نذا ما سلام معلومه شو یدلو علی اباحته اظهار مثل هاذ القول که سره اچه تدغه سفریا دګی چې ستړی شوما یاوګی شوما انما یلحق الانسان نصبن کله چې انسان تاسوړی والی ورسې یو تعبن فی سعین نو ان ذالک لس بشکایتن مکروهتن دا ګنا نه ده ها وګناکه وراشي وي خا خپل لولي شركونه کوي ان اور خلقو باندې مره پابندیک دي چې نا کنه باندې تاب نوې او وبراکا وي مڼه تاب نوې چې مال دا لوټه ډکه چې 14 سو کوم خا وله چې دوالو ثواب وشي نه خنه ده دایبن کړی دی داوود شکایت عن الله نه ده خا چې موسی السلام نوې چرا درستل شما دی سفر کرا را رو رسیدو او گناه دی قال اوی غی مرگری خادم خبر را ما تیز اوینا الى سوخرتی کلی چرال مونگا او پنام حاصل کلا غی گت سرا فانی نسیتو الحوتا نماغا مئی ایر کرو ناشنا حالو کنا اما آغا ناشنا واقعی ایر ده شیطان کارده خواب او ور دی ظالم ارضی تا زان رسی او سره چې دنه دا خبره ایه رکی چې او صلی و نو یو شاته اوس چرته نور سره کلی چه را ده به تا سمر موده سفر که و علم پس بازه و کلی کلت لغواری که نه بعد دا اغیه نه خبر ایه رکلا اغزه که وی اما انسانی و الا الشیطان زما نه یې ندیر کلیبل چا مگر ما ګرځي شیطان ماته نوری وسوسه مخکلی ان اذکرہ چې زتا یاد کما پتغل سبیل او فیل بحر عجبا ویني ولا نخبل په دریاب کې ناشنا التسراباویری او دلته عجبا ویری داولي دا زکه چې زمایزه فارخو سرابن شو هغه سورنګ شو او د یوشاد پراجا شو د چواته کاتم ده حیرانو چیرې داسه غچری پوبو کې نو یو دی یو په نسبت او بل بل په نسبت قال ذلک ما کننا نبغي وی موسی علی السلام چی اسړې ده ستاند وزنه ز دو دورو دو کړې ده <laughs> مګ کله سړی د شاګرد د وزنه وکړې کنا انو نقصان ورته ورسی <coughs> حضرت شیخ باوی رحم الله وتعالى جما او طالبان ته کتابونه وي اکثر د دې فلسفي او حکمت کتابونه شرچغماني او داسې زونه نه هغه داس علم دي چې دا پکاری نه کورره پکاری داسمه دا کې شکل کنا او داس نور سره نقشې مخشي حضرت شیخ وي ما جوړي کړي وي ډیره کي ا ته طالب به پاسانه پویدو نو یو ځل چې زړالمه نو طالب چه په خلانو هغه ماتې کړی دی په غیوان چه په خاين یو خدای دی امام طالب په دوره خارې کړی واما کنه اگر که سم علم نو خو بیا یو بنده خارې کړی کنه هغه خو طالبانه ول په دغه راتول کړی وکنه چه نحوه صرف ده تاویم و حکمت و پلسفه ده تاویم و بیا بیرورو رو قرآن ترانید دیکھ نوشاگرد نکل دا سکاروشی نو حضورنا نئی پکار خواه مساله سلامه نه نو دی دم رئیوی چه زالک ما کنا نبغی دغا غزیو کنا چه مونگ داگی پا طلب کیو فرتدان بیا و پسرا روان شو علی آساره ما پا غفل قدمونو بانده قصصا چمنځل لیکو هو یذ عبد من عبادنا چوی کا تنوس ته ذریعہ په مخ باندې سره پروت ته او ساده یې واستې را ان غاړل یې او سرته او بس ته وای جنازه پراته ده دا وی نشنا کاروخه ويمن تیو بندازم له بندیاونو نه ولي وطنوى غوص وطنوى قطب وطنوى نتاولنا منيخذي الله صفاح وبرك بنده وزمون بنده عمان عبدا من عبادنا آتنا ورحمة من عندنا من ورکل ودلرا نبوت تخبل طرفنا هذا دليل لك أنا فعل وعلمنا من اللتنا علما وعلم تخبل طرفنا بل قسم علما أو. زکه مفسرین وای چې کله کله یو لوی عالمي ښا هغه چې وګوري بلته نو حیران غونټی شي زکه د سره خدغه علم نې کنه چې دا غسه کې غزان له علمي او دا غ علم نې کړي دا علما نې دی چې ته داسې ناشنا زه تلل شي او وېني چل تکې څوک ماشینی څونک انجینرینګ کي زیاته حیران نه وي لاره ځکه علم دي جدا جدا علم دي اگر کډین علم نه خوب یم موسی علیہ السلام صف علم کې حکم نو ہونا تفاوت خلا پیدا کړي کنه یو قسم علم علم نکره ځکه ذکر کړی یو بل قسم علم چې دا تعلق ده ثواب او د عذاب سره نو د بده او د سوا او د دې سرنو د حلال او د حرام علم نو بس اسی د دنیا د خلق د فائدې او د نقصان علم چا به او زیک کور جوړو حضرت السلام بته پهلکه کور مو جوړو دلته بس غوار سه پځه نور خو نه کو چې ولي کنه بس چا غو وینو هغه د فارګر دې د په ملک کنه یا به اوس لريوا ځکړم یا کوذن وېکړی و د بہتوی پریدا دا بس څخه پری خو دنو زه به خبره به عمل کوم دا بل قسم قال له موسی اوې د تا موسی عليه السلام ډیر پادب سره اوري مبري سلام کلام خو بشوي ځکه مفسرین لیکي چې موسی عليه السلام وی چې السلام علیکم نو خضر علیہ السلام سر راغاره کو وی انا بیا رځ وک السلام دل ته خو څوک سلام نه چی ازو ته چې انا موسی ما زکه سلام وک جو پیغمبر يم کنه هغه موسی بن اسرائیل را پاسه موسلی اسلام یا او وی ت څنګه را لې ډېر ناشنا پرو لګي ا تا خبرې کړې دي چې کله موسلی اسلام ما تاسو کو داغه وخت وي چې او کنه تاسو ما ته معلومي چې تا یو سره یې وجلې او پوسوک باندې نو موسلی اسلام ویدا اغه چارا طویلی چته را لېګلې ما پسی خبري ما بری کړې وي خو ضروری خبره خدا او چې څه پسی راغلې نو خبره او محققهه او هغه نه ضایقه اوی وي موسی السلام هل ات تبعوکم استا خو حدا چې زستا تابعداري وکم الان تعلمنی په دې شرطه ما تبع علم خاين مما علم تارشدان او بازی داغی علمنا چې در کلشوه ده فیدامن علم نفعامن علم دا براتا خودی او جمله که سمرا آداب راجع مکردی دی حل دا عدب دا پار رازستاخ و خدا او اتبعو کیوه لی دی چیزا با تابعیم اتبع مطبوعی او علان تو چې غواړې واخ به نزاې کوخه په کیسو او په کتاب روانې به وخت نثیرو ما تبا علم ښای غوړې ښا خا... زه سنور کار د پارنیم راغله تبا متعل... متعال تو معلمي زب متعلمیان دا خا... مطلب تعلم انې ښا او مما مم کې بل ادب چې ګورذستانه ټول علم نشم زده کولې چې تبا دا صفات شي نا باسي لکونت میما علم تا خ ابو علم تک بیا ادب دې چې دا علم ستخپل نه دی خ دا تا لدرکې شوې دې میما او داس سه علم رشدن چې د فایده علمي نه پمن علمي ما تبقسي نه کوي ګوره کتا چې تبه د تاریخ کې سره په مخکړینانه نه نه نت طالب له ظ فقاری کنه چې خپل پله پورا خبرو کی استاد تھا امام رازی وی یذللو الان المتعلم یجب علیه او اذا واجب دی فی اول الامر فاول کی چې کلهゼ سبق شروع کای نا غواخ کې بس التسلیم وترک المنازعه دی استاد خبره بماني هغه تب جواب نه کوي ولا اعتراض اعتراض وپې نه هغه بیا شروع شي بیا بغیر سره راضي او پاول کې ودا خیال صافي خان قال او خضر عليه السلام انك لن تستطيع ما يصبر بشك تو چری طاقت نشې لرې ما سره د صبر کولو وکيف تصبر ولام لم تحذ بي خبره څنګه به صبر وکي باور چې تنه ریسې دې لږې ته خپل علم کې اوستا د علم نه ابو خاری کی دعوی لیو خضر علیہ السلامت ہوئی چه انکا لا علمن علمکہ اللہ تا علم دی چه اللہ در کڑھ دے لا آلمو زباگی نپوئیگا و انی علی علم نی اللہ ما سرعی علم دی چه اللہ را کڑھ لا تعلمو تپ نپوئیگا لفت دا سی کسوک سبر کو لشی قال او موسی علیہ السلام ستجدون ان شاء الله صابرا وبمما دركذر الله وخشي صبرناكم صبر بكم ولا اسئل كامرا انه بخلافنكم استانا په اس خبره کی قال فين التواتني اوخضر علیہ السلام که خامو خازمه تابعداری کې فلا تسالني عن نوصول اصول ذکا تاسو باندې کې زمانا دې یوه خبري حتی ترې پوری احدس لکه منه چې زو بیان کم تا تاوې نه ذکرہ چې سه حقيقتي نه و بیان کما او ته مخ کې مخ نه را دانګي زمو بیان ته صبر کې ذکرہ اصول نه خلاف ده چې مدرس درس کې مقرر تقریر کوي بیان کوي ته ولې د بیان په میانس کې یا وazuarkay یا chituwarkay د اصول خلاف تا کړه ماس په دې باندې فیصله وکړنو وي حضرت علی السلام ورته وی چې زما خو غری جماعت نشته مدرسه نشته زما خو غشتي مدرسه ده زبکل یو په لزم چرته جواب وي چرته جنازه وي چرته کار وي کله وبله په لزم نداسبه سبق وا یوخا نان شوړ هه کې بااف صف نه تر دی پورې چې داې پورې لو او دراب نو ک ولاړ خلق پې ناست هرېسم خلق پکشن پهې نوپې نووي چېغ ووي چردي مه کې جو دا خو سر ډان غي <تصفيق> موسالم السلامم زه قد نذا سويخه اخي السلام اسلام دا غږه پاسوله نصر الله بابر تا گورلوي وجود ول الله ورکوي نغیت ویریدو سو کوي دی اوس راخدته برده هغه کیشته ولوی چې نه دا خو دا یو خو ز پیجنم پیغمبر دی دا بل اوسره ملما دی موږ د دینه کرا یوم نخلو حتا ایدار کې باف سفینته تر دي چې او خاطه دواړه کېشته تا کېشته روانو قره قاه اس خير الله اسلام لګیا دي دی نیو دی تختې تنراويستا سورې کله وی ګور بل چې انلی ذو ته معجزات دې پیغمبران کني ایوه صبر کړو موسا علیہ السلام یې وینې کنا قالانو موسی علیہ السلام اخرتھا سوره دې کړه دته وګوره اهلها خلق غرقې دا چې اوبر اوزي او موسی علیہ السلام مخپل صدر غاړو پغې سولې کې ورمنډو چې دا و خلق غرق شي کنا چې غرق کې خلق داږي لقد جے تشیان عمران یقیناً تا خو کاروکړ ډیر عجیبه عجیبه زکو چي مون سره خو کړو کرایرا او ته لګې د ناری سره دې بد وکړو نو زما په علم کې خدا ډیره بده خبره زکه چې احسن کما احسن الله وی لیک الله وی چا سره سره احسان کړی نو احسانو سره کوه اته د احسان په ځای باندې بد وکړو قالاوی خضر علیہ السلام علم اقل ما نویلی انکا لن تستتوی آمائی صبر آم چطا طاقت نشل رلی ما سرادا صبر کولو قالاوی موسیٰ علیہ السلام عذر پیش کئی چی یرمی شکن آم حالتی ما یہ یرشو قالاوی لا تو آخذنی بی ما نسیتو منی سمال را پاگا چیز ما ولا ترہقنی من امری عسران او مرساو માતા پدې خپل مرګرتیا کې سختی سختی سره ګوره بیا مرګرتیا نکېږي مرګرتیا کې خوبډیر سہولت او ډیره گزاره کوي کنه نو ما سره به گزاره کوي وګوره مسافرې ما مرساو માતા پدې مرګرتیا خپل کې سختیم نوذر قبول شي خان طلقا لړ pore واته او کوسيو د قسطنا مالته یو کلیو په کلیوان دی ورهلو روان شو د واړه حته زلقیا غلامن ردی چ ملاقات وکوه د یو لک سرا فقتل له نو خضر السلام 57 کاته ما شمانو لبیکولر کلی کې لارو سلارو کراغون شي وي یو پکې ډیر دسترګو د خوګې دوو اډیر خم موټاو صحتمن دو مده یو لګې زنا غه او نیو قتل کې وس پتن قتل کو چا لنه دي ویل کنا او کو سوګداوي چې تماره 90 کنو سوګداوي چې دی ول را پري خودنو بس غ علم الله ته او فقته لهو الکه قتل کو وي جیسور نومه او قبل انور ما شمان یو بل را اخلاسول اره صحیح خبر چوا دغا زانل خبروا قال اوی موسیٰ علیہ السلام قتلت نفسا ذکیتا بغیر نفس قتل کو داسی او نفسو پاکو سنگا پاکو بغیر نفسن اگر خو قتل نو کرده چه تاگنی قصاص واقستو بغیر نفسن ذکا پاکو لقد جئت شيء النكران یقینا راتلو کله پداس یوکار سرا چې هغه مخ کې خو عجيبه وکنه او نکرن معنا منکر دی دا غونه کبیره دی قتل لنفسو قال الم اقل لك وي خضر الاسلام مانوي لتاه انك لن تستطيع ما يصبر بشكتا قد نشر ما سره صبر قال الانسان تلقان شيم بعدها وي موسى عليه السلام ک بیا می تپوس ک دی یوی خبره پس دینا ولا نیم نمابیا ځان شرم پریدا قد بلغتم الدنیا عذر یقینا اور اسی دی زمال طرف نه عذر مقام تا بس استجکم عذر و ناپوره شو دازلی پتی ځان خلاص کها شرته وسره کې هو د کبیامه تاسو کو نه به جدای خبرې بس نه فنتلقان روان شو حتا ازا تیا اهل قريه تن تردي پوری چراور رسید کلیت نو اهل یې ویلې قرآن چیرې اهل ذکر کوي ها همیشه دا پار کہ خبر اداسي چې هغه د قريه ده نسبت ني قوم قریه ذکر کوي وسال القریه ته عوذل ته کې اهل تزروت نو ګوريخه زګه خلقوي کنه پلانیکلی تلاړم پلانیکلی تزما او اهل وته نوې عوذل او ته ویلي اهلوي در دیو جنا چې دا مطالبه دي وي لډیرو خلقونه کړی وا چیر موږ مل مانو یو اه وګیو او تاسو موږ تنظیم کړم المستیان یې څوک ولما خلورتلو ناریتہ بی داویخه نوزګه اهل اهل قران دوز لزګه ذکر کړه راغلو خلقو د یو کلیتا نزاغینه طلب د تعاموک استعامه اهلهم طلب د مل کو د خلقو داغینه فابو اگر انکار وکړ ان یضیفوهما د دینان چې دي دی دواله مل مان کی چې غادریم س شنو نو بس قران خداو په حق کس نیوی لغو مفسرین وی هغه بیا رخصت کړی د مصالح اسلام ورته وی چې وځه ما مرګره او شو نو ستات اجت نش تذکلی ته مور خپل ور په صف خپای ناغه رخصت کوي ادي دواله مرګرتیه شو نو نبي عليه السلام وی لږ ډیر خراب کلو او هر هغه کلي چې وي کلمه مقدر ني ناګډیر بدبخت او بد قسمته خلقي ابي اجازه مې لمانو څنګه به زمو فسرینوي چې بیا د نبی عليه السلام په وخت کې هغه کلي والے وونه خبر شيو چې زمونږه واقعي په قران کې راالو زمونګر ډیر بدی بیان کړو چې دی ملمان انکار کړو که نو نبی دې اسلام ته وی چې دا په اباو بدل کا نفعاتو یې کا چې په اته هرې ملمانو برداشت کړو مل مستي ولا ورکړو دا خبره ده نقيل او قال له کدي چې جاهلان خلقو اږي تد د پتنوت چې ګنده د الله کتاب دی دی کې ټکی نه بدليږي هغه وزکه خپل چرمنګ د دې بدنام نه بد شو چې دا وتر قیامت ته پورې مونږ ته وی چې په اباو هغه انکار کړو چې مېل مانکی دا دوارا هو یضا فی ا جدارن لوی مونته پاوې کلی کې او دیوال یرید ان قضا فقام اراده کو چې پریوزی یا به مخکن ارادهوه یا چې دیه اولیدنو اغا دیوال اراده کلی نو خواه نو اغا کوکو پریواتو خضر علیه السلام و مسا علیه السلام تاوی چلا دا دیوال نه غلواری امام بخاری خدا لی کلی دی چه دوال ادری دیو طرف تاو بل طرف تاو دزیوار که ابس نه ښه په لاسونه یې کړی معجزه وا اسو کوی چې نه ویناړو د وی خيراروان کو دی رګد دیوالو ډیر دنګ ابس په ارز باندې پورا کوي را سورسره په کامه نیرې کو قالاوی موسی عليه السلام لو شیطان जर کستا خوخه لتت لتحست څه هغه استياد دینه په دی باندې سمجدوری او دیاري دیاري خو زموږ حق دي کنه څه دی، خنده سبق خنده ادیبان خلک مزدوری خپل او بل زموږ مل مستي امنه د کړین د حق دي کنه موسی عليه السلام تپوس پر ځای باندې قال تک علم نو خو جزاج جزادي پتهونه لګي قال ها ظفرا قبيني وبينك او يخزر الاسلام چدا هازه یا وتوقد داغه وخت د جدایې دي زما استاد پمینس یا هازه دا دریم سوال ثویلو کنا چې کبیامه سوالو کو نو دا سوال چې دی دا سبب د جدایې دي زما استاد پمینس کی ساو نبی او کا بیتاوی لمالم تستطیع علی صبرم خو دا غشنوږه تاکېګو <coughs> چکه مې خبرې میند کړه غلی دا به تا پوره لوېم چې استادړو نشکوزي اسنه چې بیا له کده سوال لس مې د مولانا دا کار شروع کې چې ګوره پلانې عالم نه ده دا سې کارې وکړه زموږه موخکې اسنه چې بیا زما غیبت شروع کې دا خبرې توازه حکومت ها خبر بکمتا پمانا و تعبیر داغی خبرو چې تا قد نو باغی بانده تا لرز سبر کولو اما السفین هر هرچی کشتای وان فکانت لی مساکین داد مسکنانو آ دسنگا مسکنانو چه کشتای وان دکا خمدر دیر قیمتی کن نو بیزایو یو ټول مفسرین چې پدې سړېن مالدار کیږي چې ستاسو کاروبار شي نغې ته مالدارین شي ویلي خو په نقديت راضي خان دلیل ان ان المسکینا یطلق علی من ملک شیئا لم یکفیه چې هغه سړی ته مسکین ویل شي چې سېشته دې دا سمالک دے خوو پاغیے گزارن کی خوا کاغا کشتے دا کا کھر گاڑے دے کاغا آرسشے چھ دے نوسنا سمالک خودے کھنا خودو راچی پاغ اگا کافی کی گینا نو دا تو مسکنوے نو دیتے مسا مساکینوی کھنا خوا یا ملون فی البحر کاروباری کاؤ پدریاب کی فارتوان آئی باہم نمايره داوکلا چې دې کې نقصانو کم وکانا ورا املی کون او ماخامخ د دې یو بادشاه اخزو کل سفینه غصبہ چیرانیوله به په دغه روز باندې ښه هر یو کښتې په زور غصبن په زور غاصب کونه ښه دغه روز باندې به دا غسکار او بیګار جوړ شویو نا خپل پولیس ته ویلو چې ننگاڑی ماڑی مپری دخوا قرازی نو جوڑ دی پلی پا مخکوا دی اگن دپگاڑی تا علتب ایسا کارو نه نماوی چدا خودی نه نبچ کی گی او دا مسکنان دی دندب خراب شی نماوی چدا خودی نه نبچ کی گی نماوی چدا د نه نبچ شید دی نه نبچ شو کانا خوا مسکنان و مال میں بچ کو نا نه نده او د دې کی اشاره را دي تا مفسرین وایي چې د ظالم د ظلم نزان بچکه کفاره طریقې خیر د دوکان نه چې گاډې په بل غاړو تختاو ځکه مخه ته چونګیو د پولیسو چوکې و نو گاډې په بل لا خېو کړکانو د ظلم نزان بچکه د ټیکس نزان بچکه دا دلیلې پې دی باندې دا غصب نزان نه بچکه دا ټول ټیکس نه غصب دی په اسلام کې ټیکسونه نه ني ابل بل واخ کیو بیا ویانا چې دی واخ کې کم ټیکسونه دي دا زله ټیکس دي او دا پلانټیکس دي او دا یا دې دي دغه کوم څو ترقيو کې ټول ملک زه حرامونه ډاک دي وامل غلام ور چا الکو چې قتل میکو فَكَانَ بَوَاءُ الْمُؤْمِنِينَ نَمُرُّ فِلَطَارَةُ الْمُؤْمِنَانُ أَدَيَّ سَرَكَ شَوْكَافِرُ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا نو خضر الاسلامی مونږ سره دا یره پیدا شو سمخ پنهګدی چې بیا راولوي شي نو زبردستی وو کې په دې مور او پلار باندې توغيان او کفرن دوی سر کښې او د کفرنا اسنه چديده ایمان نه بل پلواړي اورب لار خو پاولت پسې سيګا نه همونګوي چې راشه دې تلریکا چری په خپل حال باندې مؤمنان پاتشي ناهم قتل کنو نو د ذعقل خبرې نه دي چې سو کوي چېرې دې په راهنوریم ډېری خې طریقې وي کنا چې د دا هغه کزان سره کړې وي چې راځه لکه سبق وایې نو دنه و سرکشي که شی وکنا دنه و عالم جوړ شوی وکنا ها یو تمنت کړې وي واځه و ته کړې وي کنا سنور <تصح> <خلا> سداسي نو صاحب د کشاف وې چې دا هغه خپل خبره خو نه وَمَا خَشِيَ الْخَزِرَ مِنْهُ ذَالِكَ ذي سَرْكَشَ نَوَلِي بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمُهُ ذَهْ قَتَلَ تَعَالَى ويليو چدا سوک عالم خبر کړو من امره اياه وقتله باقاعده او چدا لك لريکا اغه ځان کارونه نن کول په خپل وی رسټه ښا چې تا ته نورې طریقې جوړای چې داسې به کړی داسې به کړی دا تیر خلق د قران نه پدې و جامونکر شوی دی ښا چې داسې واقعیت لري دی نو یې راځو د دې لپاره خو سړی را سېلار بلوم و داسې چې سوچ او فکر وکړي و فرضنا انګیراتو کلایب دل او ما ربهم اخرن منهوم کبدل کې ور کې دځوالو لراره دځوالو بهتر دځې الکنا زکاتن په پا پاکوالی کې چې مسلمان وي واقرب الرحمان او ډیر نزدي وي دی مور او پلار ته په مهرباني کې یو رحم دی او یو رحم دی رحم ډیر دځه صداغې نه په معنا کې ښه ډیر مهربان شفیق پورپل مور او پرار باندې مې بینه جوزي لیکلي چې اغه الى الله لور ورکړه دا وی نه غره چې څومره پیغمبران پیدا شته اغه په نسل کې پاولاد کوي وامل جدار ورچ دیوالو وكانه له غلاماين يتيماينه فلمذينتي مزاده يو دوا الكانو چريتي مانانو لارې مړو اذيلانه بالغو په دې ټول کلی کې دا د وطن نو وکانه تحته او کنذ لهما اولان دي دي دیواله نا دي, دي خزانه وا د سروس پینو وکانه ابو هما او پلار دي ډیر نیک انسان تیر شو موحد نمنګ راړو چې د یتیمانانو ګورې هو معلومه شو چې د تیمضم رحق دینو الله او پیغمبران را وسته او دا غی مال یې محفوظ کو دیواله ول وو ذمره حق دینو اتو تناستی دیتی مال تا او بل دعو چې شه سوالو چیرې دی کلی کې دغه دوی یتیمانانو نور څوک صرف دذيب لار نیک تر شی او په دا کلی کې نور کو نو وب نو هغه مشران دا سينو داږي دچا مور او لار صالحان تر شی وی <تصفح> <تصفح> نلاده اری اولادوم خساتخ مفسرین لیکي جساس تشفي دلالت ان الان الله يحفظ الاولاد بِسَلَاحِ الْآبَائِ دپلار نیکو دو نیکے دو وجن اللہ اولاد داغی محفوظ جساسم وی ابن کسیرم وی ایمام رازی ویدلو علان نصلاح الْآبَائِ یفید العنایتا بِحوالِ الْآبَنَائِ دین پتاولے گی دا چھتا مشران و نیکی او نیک بختی او نیک عملی اغف ایدو ارکی اولاد لا چل اللہ پاگی مہربانی کئی کنا خوگوری <صفح> بدے تخا چے اولاد صالح گورے چے اولاد صالح نه آغا نورو لے قتل نکو حقیق امو منانو اوزی ایسام نو کنا داگی پتریقنو کنا چې دهغې په طرریق نو بیا باغې سره احسان کې او زن بررس نو فه د ربو کا رادهوستان رب یلوغا شد دما چېی برې دا دوړه خپل ځوانې ته و استخر جا کنزه وما او بباې د خپله خزانه محفوظه رحمت تم ربک دا رحمتتو د رستان پهديبانندې وما فعلتو عن امرري دا جواب دې ډیر خبرو ښا دا دغې غی چې غبدان ندي او یم ما خود خپل ځان نس نو دی ویلي غبدان خواوی چې خپلې ګېډې نه خبرې کوي نه ما ندي کړي دا خبرې ته ځان نه یا وا بل اشاره شو چې مو پیغمبر دې کنا ولی خو ندي ولي خو چې سوی خپلې ګېډې نه وي او دې چې څه کوي نو د الله په امر سره کوي کنه وما فعلت وان امرئ نزدیکی ما کارونه چومې کړلسته په مخ کې د خپل رائے نه د خپل فکر نه وینما فعلت به امر الله امام رازی وی دامت ذالک تعویل علماء تستعاله صبرام دا مطلب او معنا وا د هغه ټول خبرو چې تعالی طاقت نو پاره باندې د صبرام نبیل السلاموی ج رحم الله موسی الله ای په موسی علیہ السلام رحم کی لو صبره لرآ عجایبا که تاسو صبر کړین او ډیر ناشنا حالت بیلیدلیوخه ډیر ناشنا واقعیت بیلیدلیو او ولا قصا لاو نو الله موږ بیان کړیو هغه صبرونه کړو دې کې به الله حکمت نوخه ویس الونا کان زل قرنین څلورو مې شو چې دا سه یو بادشي په دنیا کې تیر شوی دی چې د ټولي دنیا سفرې کړې ده ناشنا ناشنا کارونه کړې دي مخالي نو کنه دیووی دیوال زارنګور کې خالی نو کنه څړلوي طاقت ورسره وا نو <تصفيق> بزي خبر وای دي ځان نو نبی اللہ علیہ السلام تیوی چی زلقرنی نم دیو ریدل دی آو. سمرا دیر کارون اکڑی دی کړي دا سی کولی شی سوکا دا خواغ سر دیر لوی زورو کنخا نالی دا غی وضاحت کئی تبوز که استانا په حق د زلقرنین کی قلصات لو علیکم من او ذکر و آیا و تا چیزر دا چی و بیان و تاسو باندی ددن سبیان سب سبیان کول نه توله په ریه کتابو نه دکیږي په کوم ضروري دي او د جواب موافق نه راغو نور الله تعالی موږ چې کوم وخت تیر شوي د زمانه نه د معلومه چاته سو کوي ابراهيم عليه السلام د وخت یادي خنا دور لريوم نه دي سو کوي د عيسى عليه السلام نه پس دام صحیح نه ده عيسى عليه السلام نه مخ کې دي دغه مینس کې تیر شوي او آہ... دا ذوالقرنین چې تاریخ سمرلی لیکی ابو الکلام آزاد خپل تفسیر کې وزاحت ډیر کړی ا چې دا ذوالقرنین نوم یې سکندرو پیې دا لقب دے نمی دے. کی دی خپل نوم یې دی هغه وخت کې 파 عجیب وك سایرس او دې په وحکی په دو ملکونو باندې قابيزو یونان او ایران دا نړۍ په خاني ملکونو دی شپارسه او تویل شي او بیا د دې نه سفرې کړی دي کلم اشریط او کلم مغرب ته او چې توب نو ټول ملکونه فتح قل او پاري کې به تاریخ خلقونه له خر جوړ کوو برتي به او کړه فوجو دغه خلقونه تنخابه ولې مقرر کړم نن غیبیع چاره کواله شو خپل خلق به په بادشاهان کړو وزیران کړو ماشی به جوړه کړا دی به تیناتو او دعوت به ول ورکم د الله اصل مطلبې دعوته چا بنما نغی له وسزا ورکړه سخته چابهومان نو نو بصری میدان سره کړو او د انسانيت کارونه کول کمبل لبه لړنو اخلق لبه امیل مستیا ورکړو تپوس به وکړو چې د چاڅو جنگ جګړه دوشمنی ناغي وې روغ کړو صلح به وکړو دا کې نور داسه کو چې ضرورت کې وناستو دفتر به قائم کړو ادهغه ټوله فیصلې به حل کړې ارې <عقید> بیا جنگ ماغنه کوي په <عقید> خپل غاړه کې خدا هغه <عقید> چې تر تله فیصلې د اسلام لې د اسلام خوري ناشنا دین دی دي زل قرن نو تولې وي ډېر قوالی په ذکیم لاسو یو له سپورې او مشهور دا دي چې مشرق او مغرب پورې ته دی او ته د دنیا دوه خکري دي نذکات ذل قرن یا قرن سلو کالو تاوی نو دو ساو کال بادشایی کلی وان قرنین شو کنی یا قرن نه قرنین وزکر دل قرنین و او یا داده چه قرن اصل کې قوت تاوی مضبوط واله نو ده سروم ده دین قوتو او مسر دنیا قوتو دوانو سروم کنی نویزه که ذو القرنین ورطوی سو کوئی ظاہری علم ورصرا باطنی علم ورصرا نو دیوجه نویزه که ذو القرنین وی خو مشاوره ام دقا مشرق و مغرب بادشایی دادتا حاصل شویو آن اِنَّا مَكَّنَّا لَو فِي الْعَرْضِ قط خو طاقت ورکلヨタ پزماکه کې سمره چې دی او باندې د پاره پکاري دى او بادشاہ د پاره الله يم و تو ورکلو فاتینام ان کل شین سبب امرکلومږ دغه د دنیا ار قسم سامان چاغي ته ضرورت راته او یا په سفر کې آیا ځنګ په اخ کې مقابله یا د خراس کا په تنظیم کې دا ټول اسباب وتعالى ورکوړي چې غل پردا ضروري وکنه ذوالقرنین په حق کې د اسرائیلیا تخا چې خلقو سویلې د حق کې چې اسونه ویې په ستور پورې تړلو ابن کثیر وی چې او مارو یا حق کې ذوالقرنین اکثر ما فی ہے من اخبار بنی اسرائیل اکثر دادہ بنی اسرائیل واقعات تھی اسرائیلیات تھی اب یاوی عجب من ابی زرعہ مع جلالت قدره ایمون خوابو زرعہ تاریانیو تم رلوی محدث دادی یوی پائی خلق دخوا امام بخاری ابو زرعه ابن ابي حاتم او حاکم دادی دیوبن وی هغه تا ګوره سره د دومره لوی علمنا سا قهوبی تمامي ټول وا کذال کتاب دلائل النبوہ کی فبسه انسان لچرتزه نیکهر نو کینو هغه سی ویلی چې هغه پشان کی خنوی ورکل یو موږ دتا دار کسمنا اسباب فاطبا سببان پسله روان شو دا په یو لارې سببان سامان تموي سببان لارې تموي سفر شروع کو په طرف باندې چې کوم نور پریوزی مغرب طرف ته حته اذاب لغا مغرب الشمس يتردي چور اسي دو زيدو تو بي دو انورتا وجذها ويمن تاغلنا تغربو چي دوبيږي فيا انن حماتن فداسي او او حماتن د حم نوم دي حما چې هيور کې تیر شو من سوال سوال من حما ام مسنون خطا چوبو <تصفيق> خاوري خط او شي خطا نو بوختو خټي وي باغي کې دتلو شان نو باغینه په لاره نو شتلباس واپس یو مجبور او جدان دا قومه ویمن تو داوی سره یو قوم قلنا یا ذل قرنین او مون چه ذل قرنین ایمان تو عذبان ته اختیار دي یا ولی سزاور که جری خبر نمانی دعوت نقبلی و امان تتخذ فی ام او یا نی اوبانی سی کې که پدی کې کی دیر خیستا عملونا دیر انتظام که خبر اومن اللہ ندی اسلام اصول و توخیا اخلاق و توخیا اعمال و توخیا حسن پا پیدا شي حسن مانا قال يذ القرنين اما من ظلم وما جاج ظلم كل ابن عباس وي الظلم العظیم الذي هو الشرك ظلم عظیم يا دایخان جاء شرک کو فساو بنعذبهم بالعذاب ورك وسما يرد الى ربه بیا په کلي شیخ په رب کې عذاب ور کې الی ډیر ناشن ومامن آمنه وامله سوالحنچ چېمان راړو او عملی کو عمل ص پهلهجهېخصسونه د د پاه خو بدله د الله سره چې جننتتي او د خرت بدله ده س نهقوللو من امرېنا سرهمونبو سره پهدنیا کې ډیر د نرم او د مهرببانې کار کوو ډیر د رارحم او شفاقت نه به وائی با مونگدتا دخپل طرف نا ده اسانتی خبری نو ده ده زین خواه پس جو فتا اون لگه چاپل از مکه سومرا و سومرا نوا عجز جو نو مشرق طرف تا حتی اذا بلغا تردی چورا سیده و متل اشم سیده دراختو دنور تا وجدا نویلی داغنور تطلعوا چراخی جي علا قومن پدا قوم لم نجعل لهم من دونها سترا چله مون نو پیدا کړی غيلا د نور نه د بچکی دوده پاره ایس پردا هيس پردا نو سو امام رازیوی منالجی بالی ورون نو والابنیته اباد نو مکاناتو والحسون صبیلډینګونه او قلاګانې نوي والاکنان صغرونه کې غاسمسته تاخانی نوي والسیابی جامانو نن کولی سنفن هیڅ یې نهونه سامان نشوچان نه جټان بس دغه سي دینورو سارو ټګورې زنګلو کېږي جامشتې دیم دغه سي وکنه ها روح المانيم وي لا شيئ يسترهم من اللباس والبناي اس شي و سره چدانې په پړ د کړې وي نځي اموا نسوت کوروځه مکانو لا سياب لهم جامین وي ويكونون كصائر الحيوانات اوراتن تسارو ذنور زندسرو پوشان ثیو کنه وزانو ته زکه بعد مخکاري دو چې دا وخت ته را سره پیدا شول ویشيونو نو نو چې څوک پر دکینو هغه ته ځان بدخکاري ښا که څوک بلانو هغه بورpore خان دل کړي الله وی کذلک دغه حال ده چې بیان میکو دغه واقعیا دا ده چې تاسو انسانان په دنیا کې چیز شیوا سره نشتا تیری او اریب اوموئ چې بس مونږ پارس باندې پرویو نو وقدا حتنا بمالذه خبره نو سوال پیدا شو جذيل ال تک نو دي څنګه ځان بچ کولې شو لنور دا گرمه ناو دار ملي فریضه پويګم نو سلي ته پوسکه وقدا حتنا امونږه خبريو بمالذه با <mile> سامان باندې چې ذوالقرنین سره خبرن زمونږ په علم کېشته کنا مونږه خبرې درسنه چې دلته کې لاله هغه سره د قصی کذالک کې دیتو اشاره ده چې هغه کیم دعوت ورکاو نجچا ومانو نو هغه سره خصلو کوو همدادون کنا اږي چا نه مانو هغه سزاګانی ورکړي دا وی سزا خو ډیر آسان و سمات واسبب بیا په دریم سفر روان شو دی غړیتا دی ټاور غړی روان شي دی په لچ کومل کو ندي هغه غرو ندي او یخ ځای روس او چینا او ترکو لغای چې ډیر سړځه وروځينا او خلکو پوره د وخت تر کوم نشته حتی عذاب لغا ته ور دي چې ورسی ذوبین صد میند آغا دوه غرونو تا دیو طرف نغر او بل طرف نغر او لگ زی پا کداسه او کلاو وجده من دونی ما قوما نوی من تو دی طرف تا دون نمراد دو غرونو ندی خواه یو قوم لای کادو نایف قهو نقولا دوم را بیارتاو دوم را ناشناو نزدی نوی چی خبرو باندی پواشوه ولایق ادونه ویل دي ترجمان مقرر کړ کنزول قرن ابي سره خبري وکړي دا وی چې څه ضرورت او مطالبه وي نو پارهبان ځان پوکو نو دا غوې مطالبه داوا قالو يا ذالقرنين او يغي چې اذالقرنين بادشاه ان يا اجوجا وماجوجا مفسذون فلاردی بشکدا ياجوج ماجوج چي دي چې دي غرو نأبل آباد دي دېر له فساد کې پزما کا کې کله کله د شپې کله دروازې راشي اوبس دمره لټ مارو کی چمنګ ځان له سږه مکړې نو هغه غي وو سي مشومان رانه تختي ساروینانه تختي بلاغان فحل نجعلولک خرجن مستغفر هذا من توتقی چمنګ را ټوله کو استاد پر چاندا الا انت جعل بيننا وبينهم صدعا دذې په را چې جوړ کې زمون او دذې پمینس کې یو دیوال چې ذې دی مصیبت نخلاص شو نمون با مال را جمکو کتا دا کار وکړه کوم تا استا تا او کا ته استاد سامان ته نو تي کول شي بل څو کې نشي کوله قال ایذ القرنین ما مكن فيه ربي خيرن مال او دولت هغه سامان چې مال قدرت راکړې پاوي کې رب زمان هغه ډیر زیات ته تاسو ته عیت نشټان خيرن څنګه سليمان عليه السلام ویلو بلقیس ته چې استعمال ته عیت نشټا او تراشه چې نصیب شي حضرت قرنین وا خلق توي چې وسه ما بدنام وي چې بیا وا خلقوي ذوالقرنین کچکول په غاړه کړو او ګرځېدان د خلقو نه چاندي وخته چندو خلقو ډته او کنه ښه ali mana mulan tul badnam klo nana azstas na paisa na gwaado ta az paisa di ma ba anda seal kaza aga chimal allah taqat ra kley pa gi ke rab اگر ډیر زیات ته ډیر زیات کمی نشتا فاعینونی بقوته تاسو کنا القرن داس زورو داس زورو ما سره درېګې امداد وکې پمټو امداد ته ورې کړه عزیز القرنین تر داسه زور او داسه زورو الله ما ته پتا ده چې هغه ته وی چې تاسو ما سره د الله څخه هم امداد کوي ګورې زکه چې موږ ناشنا یو پر دې ملک انسان بس پریشان ای تاسو دې ځای خلک یې نو تبا دغه که نه چې لرګ کوم ځې ډیر دی اوسپ کم کمم ځ ده مونږ به چې دی نو کار کوول بین نه کوم و نه مررضمن د به جو کوم ستاسوو ددي پهمیان کې یو بند ردم مضبوط بندته و آتونې زبر الح د ما تا ګاډې یا بلااکونه د اوسپې زبار الحدید گٹ آگئی که نلگی گٹ خواسی آگئی که وحا و دوست پنی بیجوڑو زبار الحدید و پس سرین وی دوم را اندازخی اگا وقت که کانٹینر نو چی غیری دلوی فاگی وی وی دا پولو مر خاختا نو پول نا کانٹینر خاختا نا که دور پولو نو خاختا زمر به یو بلاکو دوس کو نو یو رته به داږي کی خدا دا سي بلاکو نه وي پرداکی خدا نور پسې به افا کی بل رده د نخترو کی خدا د نخترو لولې بشونه <تصفح> به کی خدا په دې طریقه باندې دیوال روان کو د وخت نه دو, دو بونه روان کو بېلکل دا غرونو سره برابر په پلنوالي او په دنګوالي کې حتا اذا ساو تر دې پوري چې برابرې کوو بینه صدفېني دا ریځوال غرونو سره په مینس کې هغه سره بالکل برابر شو قالن فوهو هغې ذل قرنن چې دې تور بلکې بنه او تکیده بنه چې وي سرور زیاتېږي نو بلکو پاقی بانده او اخو نخترو ورواله او پکی نو یاو لمبه شو نو هغه نختر تی وستو از ایدو خالی پاتې شو قالانو بیوی اتونیم روڑه ما تا تامبه افریقال قطره چوارم پا دی بانده تامبه نو تانبه فواړو له نو خالص زینو کې غلاړه نو داسې دیوال جوړ شو وسپنه او تانبه فمستاو ان يظهروه یا جوجه ما جوجه بند شو ولي ناغي طاقت لري چې د پاسره او خيجيم ود اخب زشي شي په شان ماین دیوال لپاره زو کراحت شي این زهرو چه ده پاس پیراو خیجی ومستتوانو لو نقبا او طاقت نلرید آغی ده پارا ده سرن کولو بنشو بالکل نو قرآن ده پیسه لرخا چه اجوج ماجوج ایس نشی کولی آغی سرخا قالاوی ذو القرنین هازا رحمت امی ربی دا زما کار نده مازر دا طاقت نشتا ما سرس غیبی پل طاقت نشته ده دار رحمت دې درب زمان چې زمان منه ذکر واغستم او مخلوق په امن شو دې ته د الله رحمت وينه پیدا جا و تربيکل چر شي وعده درب زمان چې قرب قیامت چې قیامت نزدین نزدې دا جعله دکا او بغرزې دې لرا د زمک سره سم دا به زس شفا كتب الله له شفا د د لو تجد نشته دا خو تیار یار ش دی یورځې او وزن بانددي ځې ډر دی قیامت قیمت کې زل زل راځ چې ل زل خو نورې دونه برروتو دی دی او مخک ې وور چېومره وځې به د نه دی ویللی د دکن ټوکړی کې دو ته ویللی شي د کا او دکه اوویللی شي ارسه اروتا چخکري ني چکر ني نو بدغه سي کوله غونتي س پتا ني لګينو نو تشبيه ور كلا د تشبيهانو ويل دي چې به د خلق نوي ني زموږه کې بدن نه لاړ شي او كان حقا او يقينا وذ درب زماده قيامت او احتيااده چې دا برازي او دا دي وال بختمي گیم سرغی پوری بھئی ابن کسیر وی چوال حدیث اللذی رواه احمد فی مسندهی آنبی حریرہ تا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول دی علیہ السلام تا چنن یا ماجوج یحفرونا السدہ یا جوج ماجوج طولر اغذیوال اکنی کل یومین حتا اذا قادو يرونه شوع شمسي تردي پوری چی ویا په لبا کې دنور رڼا ښکاری دمر نریشي نو قالا هذهم ليوتن پکوي ارجعو چې زه واپس شي لکارد او فستحفرون وغدن ان شاء الله وي ښا هغه نور نه دی وی سبب وی راشي ان شاء الله داشته وکړ با خلاص کو کنه <throatél> مچی راشی نو بس هغه له ونه لري نو راخلص را وشي او یو کول دري چغي ان شاء الله نو ویني نو چراشي نو بیا سه جوړ شي نو بیا لګیا شي بیا لګي ابن کثیر وی چرویه هازان کابل احبار دا قول روایت د کابل احبار نه نقل کړل دی پورې را او بیا وی چوب و دیکن نکارت تے احادیث من کر دے دا آیت خلاف دے لینن الآیت تقتضی انہم لم یتمکنو آیت خوی چی یا جوج ماجوج ندی قادر من ارتفاع ارتقائی ہی چی جبرا ولا من نقبی ہی یا باگی کې کی ویلع اللہ رتا تلقاہ من کعب دا بدد آغنہ اور ادلی دا اسریعی لیات تی پدی اعتماد ندی پکارتا وتركنا بازو ميو میسی یموجو فی بازن یقول دارچ دی اجوج حال اللہ ذکر کئ پرمی خود چ بازی په بازو کی چپی وینن رضین ذریګ دیریګی تمرنور دیری قومن نڈیریګی لکاری زکدی روایت کرا دی چې اجوجو کې او تنمری نو علمری چ خپل ساکه اولاد زر تنو ویني نبی او زه سوې غم نشته ده زرته یو تن نو دا یموج ویلې چې سمندر په شانتي ډیریږي چپیوي په بازو کین نو ځکه حدیث کراغلو چې کل نبی له سلاموي چې قیامت کې وال الله آدم علیه السلام توي چې دا اولاد ندي د جاننم برخه جدا کا هغه وایي چې الله کم سمرا الله وایي چې من الف واحد للجنت وتسع و تسع, تسع مئت للنار خزرو کیو تن جنتی ادا نور دا جاننا مخشاک نظر تصحابو باندی سختشوچی اخ دی تا یو یو تن بسوری نبی علیہ السلامی ما صرف یا جوج چراولی استاسو دیاو تن په با ده لسونا زیادو دریگی کچر اغیی چاراوستو چیر دی ملک که امان راشی داگه یا جوج ما جوج پکار دی دلتا چی خلق دا ظلمونه نکی نوی دیاو تن پسر با لسونا پولیس دیا جوج و نولالی نو آن آغا نور ملکو نخو چین و جاپان و روسا و امریکا و کفر اخو پریده او بیا صحابه خوشاله شون چې زه خدا یا یوج ما یوج د خل نوورم ډیر کی که زمونږه زمړه کار پکې کنه ونه فیخا بیسور پګبالشی پښپې لیکې په زمانہ ام جنان راجم بکم ټول خلق پورا په جماعه کې دو سرعادت نا جهنم امون بار الواندیکو جهنم په داورځ په اړه د کافرانو عرضا فرشتياران الواندیکو له سره ها شک به پکې نهي مخامه دا کوم کافراندي الذين كانت اعينهم في غيت عين عن ذكري چې داږي سترګې په پرده کې وي زماده قران نه سترګې په پټي وچ دی دا قران نه او کتاب نازماده توحید نا وکانو لا استطیعونا سمعا تمام نے ابن باس کری دا رضی اللہ عنہ عن ذکری عن توحیدی اودی چ طاقتن لرو دا اوریدو یا یوج ما یوج دا قیامت نمخ کرے دا پا العالمو کدا اخص خاص, خاص عالمی کنا شي سال السلام برازی دجل برازی دا وضیه نياجو جو مخ مخ کې ارسه کیږي معلومی چې اجوج ټول په اخر کې دی ښا چې ډیر اخلاص شي کنه نو بس انسان هو شکه کاتی ولا مخ له ورغه سم ځنګونو پکې ټوکړي ټوکړي کوي و کارشې ولا مخ زکووی دا غی دا سيدي نبي عليه السلام نه تاسو چې دا څنګه خلک دي مياغو وي چې څه خدا سيدي چې په شام کې یو ونه دا ساجو وتوي غلي ذلي تاسو چې دومره څنګه ونه بل نه نو څه دومره دي وي کنه سدا سيدي چې ديرشګه دا دنګوم مربعون تی وی ویدا په ګډه رال او مضبوط تي سدا سری چاري دمر لوی لوی غوګون دي چې او د لاندي کې بل لپاسه کې فارام سم لیکنه دام دا ریافس اولاد ده خو <coughs> موږ چې د بازو فسرین ویلې دي چې دا د آدم علی السلام د ښټینه پاتشي وبوچتنو یادآغ نو څوینه چې سیدلی یې دلیبو دا ویناوې په هښوی ځان خبرې کوي دا اوسې حدیث ته جهام د غ اولاد د عربو سم د اولاد د اجمو بیا فسط د غ اولاد د اجوج ماجوج نسب دی چې څه دنیا د ټوله په قبضه کې ټوله صرف کوی تور حرمین د تمنی شيرات له او مسلمانان به ټول دغه ضای ته جا م شويهبدبان ی مرضو لږي داسې مرض چې یو غونډارې او کې رااخیږي او تر ماخام نه پاتې کېږي بیا ټول ملک بډک شي دمروردارونه بیا والله با بارانو کې هغه ب چې توې س لاابونه بره شي <تصفح> <تصفح> <تصفح> نوځو وخت کې بیاغه د امام مهدی او د عيسى عليه السلام بادشي وي اخیری اواز ولذین کفروم اي ګومان کیو کسان چې کی کافران دي خبر اول تلاړه چې قران سوره كهف کې څه مطلب وو ردوب مشرکین باندې چې دا صاحب كه په عبادت کوي دام بیا او د اولیاء عبادت کوي آیا گمان کیا کافران ایت تخیدو عبادی چی دیبا نیسی زما بندیان من دونی بغیر زمانا اولیع آمدتگاران او دیبا نجات امومی انا تدنا جہنم لیلکافرین نزولا بیشکم انگ تیار کردے جہنم تکافران دا پارا میل مستیام قل حل ننبیوکم بالاخسرین آمالا او آیا و تاج خبر کم تاسول را خدا سره خلکوبان دي چې عملونه کړې دي او تباشيوي دي ډېر تاوانيان توبه عمره تاواني چانه وکړي اخسرین اعمالا تاواني عملونه والا یو عملمنا ډېر عملونه کړې دي او تباشيوي دي مخکي مشرکین وباندره وکړه نږدې په بدعتيان وباندره کوي شي دي عملونه کړې دي خو هغه ختم شي وي الذين وكان ضل سعيهم في الحياه الدنيا چې ختم شوه دي او زایشه وي دي کوشش د دې ژوند د دنیا کې وهم يحسبون ضغینه که تاسو کې نری ګمان کوي ان هم يحسنون صنعا چې دې دی ډیر خاملون کړی دي زی ډیر دی نیکه کړی دی. او دیلوا جنت ور کوي دا غي تا پوست نوکی او حال دا دی چل داو یہ غار سا ختم دی اولائیک اللذی نکبرو بی آیات ربیم داغ کسان دی چه کفر اکڑ دے پایا تنو دخپل رب و لقائی اپو ملاقات دخپل رب و چه قیامت تے فحبت و ات آمال و برباد سو عملو نا کفر او شرک سره او عمل نٹیں گی کنا په ق ی مل قییامتې زنه یو مع نه الله ځ نو دررو ما ددي پارا پااره ددي د عملوپاره پرت د قیمت باندې تلله د میزانان تلله خوبانه چالیی چې چا عملونه کړيدي خوګناونه هم پهکشته او نیکه په کې مته ناغې او طول به درون ش نه د خو عمل ختم دی د تلی تلې تساجد دی به دغه سي به تپو سجنهم تبو زی ذې معنا لهم الا يور بنا كما خلق لرا په قیامت کې سوزن او درنواله ډیر سپک وې د باندې نه بس پکینو بلی د پګنا به تا توشربان دي سړې اوس پکېږي عمل انس پکېږي نو خان لأنه قيم مانا سو ور بنکم دی لرا پرز د قیامت باندې سو وزن حدیث کې مدارغلی چې او یجا یومل قیامت به رجولن عظیمل جسم دیرلوی بدن به یرا بوسته شد دیرلوی بدن به غټ نو فلا تذنو عند الله جناح بعوزت او راکې وځمره وزن نه یل کده ماشی د وزر عمره ورچې سنجهوش دا دغه انسان نه کنه چې مونږه او تاسو تخکاری چې مونږه داس کې روزی خیر خیرات کړي ذکرونه کړي تصبيهړي ارسو فاقیده غلطه ده عقیده ز شرک ده ولې چې سس اختراجه کنه دغه یو سلې ده اول زی ویارس اچالوک کا، کار خراب د کنا که تعویز دره او ډیر سخت تکلیف ده که په دې راهله دم کړی که تسبیح دره له دم کړی ارسه د میږي ښا دره دیه قضیې دي نو هلکه ای لاجوک الله را لېګلې او سوالوک ده الله نه منځوک جسمانی او روحاني علاج خود غا دی جسمانی که که نو اسپتالو نتزا که روحانی که جماعت ترازا دا اسپتال لے روحانی اسپتال دار دی منزو کا عبادتو که نو مرز بدیل ریشی نتا خوباگی دریم لارو نیو آغا نشتا دے خوا باچا لزما واجا سب لزما امیا سب لزما اغز کسو گو ری اغز اجزان لبیاج دے نپوئی گی پسنو خوا نذیخل قاملون تباشو توبه ادي پتاما دي ذالک یجازاهم داذ دی جزا دا سزا دا جهنم بما کفرو کفری کله او کفری دا او واتخذو آیات و رسل زما زمبک کتاب پورې ټوکې کولې پیغمبرانو پورې ټوکې کولې ټوکې څه لب چې عمل پہ نه کینو آیات و عمل فسوک کئ یی ایسوک نه کئ پیغمبر راغله هو سنت یشتې سوک پی عمل کئ ځان و تا ما ته وېدا خبرې نه کئ ښا څلو ختمه کواو جمعې مکوو ما خامونه مکوو دا کوم بسوی ما ته ودا خبرې نه کئ وې ښا تاسو یمون پیجنو الهغه ټوک مکوو کنه پذین پوره ښا چې عملوم کئ او ټوکی که په قران او سنت پوری دا ټوکی وی ولی ته چې ما خامہ وپره او د دتختیل واخرې نو د الله ستوچته اچته ای لاس دعاوته کې د سشي دعاوته تا ټوکی وکړي چې د الله دین پروسو ټوکی وکړي داغه دوا قبليږي هو عملونه د دې خلقو آیا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يا کسن چیمانی راوڑو عمل کی صالح کانت لوم جننات الفردوسی دید پارا جنناتو ندیدیر اعلا حدیث کی رازی چی سوال کوئی دا اللہ نانو جننات الفردوس سوال کوئی ولی انہا اعلا الجنناتی و اوسط الجنناتی تفجر الانحارو دا اعلا دا جنتو نو دا نیوطول و میند کی جنتو او نهرون اطول دا دین راوتی دي منها تفجر الانحار نو دا, دا, دا, دا سوال کوایا خواب دا دی دا پار جنتو نو بیرر اعلا نوزولن ملمستیادا خالدین پیامیش بی پاگی کی لا ابغونا انها حوالا چر با نوزی داغین ابل پلا اللہ او پا دنیا قیاس چې چه نو نکلی تا دی چه تنگش دل ترازیم نہ د جنت هر وخت ډیر د ناشناو د عجایب دي خلک خو په دینه مړیږي چې او شي تا وګورې نه حیران بل شي تا وګورې نه حیران وخت په وخت باندې تعالی ناشنا ناشنا کرشمې کوي دا غي نه سوګزي هوی خلق د نړۍ ناراضي دي دی وچري نه واړې دا غي نه بدلیدل قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی اوایا وتا چې دې علم نشته علم صرف د الله دی هیڅوک په غیب نه پويږي یواز الله پارسه پويږي سمرا علم دی کچري شي دا دریا البحر جنس البحر بحر نمراد جنس دی خان په دې دنیا کې یو سمرا دریا بونه غټولیا دی که خواږدی ک تاریخ دی دا ټول مزاد الکلمات ربی دا صحیح شي سیاهي کې وتاوی دا پارا صفاتونو در رب زما چې هغه لیکل شي لیکل شي لنفذ البحر ختم بشي دا ټول دریاونه قبل ان تنفذ کلمات رب دی هو بغیر د دینه چې ختم شي صفات در رب زما اغه نه ختمي دون ان تنفذ غیر ان تنف اغنختمی دور دو کاغذ بکم زئی ا دور قلموکم زئی سوره لقمان کی ویلو په اخر کې ولو انما فیل ارض من شجراتن اقلام چ په زما ک باندې سمروونی دي په غرونو کې په ځنګلونو کې په کورونو کې سمروونی هغه یوی نون ان بسمر قلمون جوڑی قلم سشی چمشین و تونسے الکد ماچس ددی تلو پشانت قلمون جوڑے کنا نو یدا بوچ شی ختم بشی لیکن اللہ صبتنا نہ ختمیگی ختم بنشی صبتنا در رب زمان ولو جینا بمزلی مدد اگر کراول مونگا دمر سہی نورہ کدا جسمر دک نمرت تنا ذا الله صفه نذی تمر به حددی اعظم قول داره چې مرت تنا ذا جنت صفه تنذی دا جنت صفه تونس په لیکلو هغه په لیکلو کې ناراضی د قلم دلاندې ناراضی عقل کې ناراضی حضرې ماننا تعالی چې ثوابونه د دې کلمې چې لا الا الله ته با د دې اغلی کله شي درس به ختم شي خدا غنی ثوابونه به ختم نشي پلنا ما نبشر مسلکم اوه یو تاجبي شکه زو بندم استادو پشان الیا فرق د دې جماعت واهیکو لشي د دې خبرې انما الہوکم الہ واحد چې به شکا مددگار ستاسو مددګار یاو دې شروعي هم په دې کې چې توحید او رسالتو انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل او ختمی هم په توحید او سنت او رسالت باندې طمن کان یرجو لقا ربی چی رب یاسو کې امید ساتي زموږه ملاقات درف بل چې قیامت تیم ناقل دوه خبرې پکار دي قیامت کو دو خبرو باندې حاصلېږي نو فلی عمل اولن صالحن عمل دکی خو عمل صالح په سنت رسم او رواجن زانر یمن خرابای اسی زان نه کړی ولا یشرک به عبادت ربه احدام او شرک دینه کوي نه د شریکی په عبادت تخپل رب کې حصو کړ هغه ادنا شرک چې وته ویل شي دا غی نه ځان ساتي اعلی به عبادت ربي چه عبادت کئ او زړه کې بلسو کرا لوم <تصفح> چې صحابه تاسو کو دا نبی لي سلامنه چې موږ تهجد کو غ شپې مونز کو نو و چې سو کرا شي امون پمانځيو خوشاله شو اجره نشینو سودمون شي نبی علیہ السلام وی چې دا ولیدا دا تازه بګید بل چې ابرخاو کړه ته مونږ الله ز پاره کئ او خوشاله شي چې بندې اولی دی چې هغه سبا خلق ته وایي چې دا ډېر نیک انسان دی دا او تجود گزار دی نو دا شرک شکنا دي تریا ویل شي نو خپل عبادت به دومره ساتي دومره حفاظت به کئ چې د دین او پاکی نو الله تقبلی کناخ همدا دو شرط ذکر کړو چې الله سره کامیاب ملاقات دا غاچای چې د شرک او د بدعت نپاکی او توحید او سنت باندی پوره ای دا د کامیابې سبب دی نو فاخر دعا